Podne relácie slobného vysielača ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvisielaná bez finančnej podpory vás, poslucháčov a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť nejakého moderátora. Ak chcete prispieť potrebné údaje nájdete na stránkach ww.bodka respektíve ww. pomočka, v pomočka Pekné popoludne, vážené poslucháčky a poslucháči. Vítajte v relácii Bútľava-Vrba, opäť po dlhšom čase. Pokiaľ nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 6. lipňa alebo júla alebo července roku pána 2025 a Všetko dobre kmeninám, prejme všetkým Patrikom, Patriciam a Patruklésom. fiha Zaujímavé meno. Takého nepoznám ešte. No a na Slovensku teda a do Česka. vše dobre kmeninám pánovi mistrovi Janovi Husovi. <laughs> tak. Máme dnes dvoch hostí. Jeden vám je už známy, bakáler Petr Rúžinský, pekné popoludne prajem. Pekné popoludne prajem všetkým poslucháčom. A druhý si možno myslíte, že vám je známy, ale zistíte, že nie za chvíľu. Pán Peter Puškár, pekné popoludne. Pozdravujem všetkých poslucháčov. No a treba teda uviezť na pravú mieru, že to nie je ten Judr Peter Puškár, brat z Latice a tak, ale iný, trošku mladší o pár rokov. A... Poprosím teda o nejaké krátke predstavenie sa, ako keď, keďže si tu v premiére. Tak, tak som uh, občanský aktivista, uh, nie som teda zlatícim brán ani, ani zňou, ňou, nie som v žiadnom súrodeneckom vzťahu, aby si to niekto nemyslel. A som predseda občanského združenia Suverénne Slovensko, uh, ktoré bolo založené s cieľmi uh, bojovať za obnovenie suverenity Slovenska a jej samostatnosti. Takže máš dojem, že nie sme suverení. Absolutní. Pán, pán, pán priemer tvrdí, že robí suverénnu politiku na všetky svetové strany, takže s tým nesúhlasíš zrejme. No dobre. Tak, tak ideme sa baviť teda o tom, že prečo vystúpiť z Európskej únie a čo potom. Čo je taká veľmi zaujímavá téma, teda asi, že ten plán B, nám um, to... Ktorý to bol? Uh, ga, Gašpančík, ktorý toto nadhodil tú tému samýmári, že potom boli kvôli tomu tie protesty, že smerná sťaha z EÚ a neviem čo. Len tak. Uh, ale je fakt, že Európska únia tu nebude na veky. A oni si síce možno niektorí myslia, ale tu bude asi také, že jak... Uh, sme mali za, za komančov, že so sovietským zväzom na väčšiné časy ani o sekundu dlhšie. Tak... <laughs> tak niektorí to tu máme tak, takže mali by sme sa poučiť z minulosti a ne, nečakať, že to bude trvať aj s tú Európskou úniou a <clears throat> pripraviť sa na to, že, že keď sa to rozsype, alebo prípadne my odídeme, že a, a, a, jak si počať, aby sme neskrachovali tak. No, ale najprv teda samozrejme je dôležité, že prečo, prečo odísť, že čo, čo máte proti Európskej únii, teda keď sme podľa nášho priemera aj, aj prezidenta, ešte aj ex-kapitána a... <laughs> údajne, teda... Jak to povedali? Že nespochybniteľne e, zakotvený, či niečo také? V EU a v NATO? Hlboko integrovaný. Viem, že tam bolo niečo, že nespochybniteľné. A teraz už neviem, čo bolo to druhé slovo. No, som Marína, samozrejme. Hej, ale... Boli sme v jadre. No, to nie. Ale to sme to iba mali byť. To... <laughs> Nikdy neboli, ale... A čo, čo, čo teda máte proti tej Európskej unii, keď to je taká super zaujímavá alebo to super fasa vec že, že sme nespochybniteľne v EÚ tak očividne to spochybňujete Kacír jedný, a čo teda? No tak aby som začal ako prvý kacír <laughs> Euro kacír, Euro -kacír. <laughs> tak v prvom rade by som povedal jednu vec na začiatok pre tých, ktorí kričia, že chcú byť e, Slovensko je v Európe viac než tisíc rokov. To si musíme jedno uvedomiť. E, boli sme v kadejakých spoločenstvách, ako si Marian spomenul, boli sme v RVHP, v Varšavskej zmluve. E, boli sme v spojení hospodárských inštitúciách. Ale pri vstupe do Európskej únii, keď e, po revolúcii, po tzv. dnežnej revolúcii, ktorú si urobili špičky, politické špičky na Slovensku s tajnými službami a rozobrali a rozkradli štát, tak si vymysleli, že vstúpime do Európskej únie. Dohody a zmluvy už v tej dobe naznačovali napríklad kodanský dohovor, ktorý bol v 1993 roku v Kodani podpísaný, preto má aj názov Kodanský dohovor. A pri jednaní, pri vstupe do... Európskej únii Slovenská republika sa zaviazala, že napríklad zrušia sa štátne podniky, budú akciové spoločnosti, kde bude mať účastnenú aj súkromný sektor, nielen štát. To bol, to je, bol základ tej do, kodanske, do, toho kodanského dohovoru. Potom bola Schengenská dohoda, potom bola Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva nás vlastne zbavila určitých častí právomoci ako suverenty Slovenskej republiky. Lebo ak odovzdáme minister spravodlivosti a policiu Európskej únii, ktorá vlastne ani nevie, ako funguje Slovensko, nemôžeme rozprávať o suverenite. Už máme tú suverenitu obmedzenú. No a keď ideme ďalej, tak... Vlastne od roku 2014 začíname byť obmedzovaní hospodársky, sociálne. Európska únia nám začína prikazovať, čo máme robiť ako Slovenská republika. Čoho sa máme zbaviť. Ako mám fungovať hospodárstvo. Chcú, nám, chcú sa nás zbaviť nášho najväčšieho bohatstva, a to je naša potravinová sebestačnosť, ktorá tu bola do roku 1989. Druhá sebestačnosť elektrická, hospodárska, ropná. Dovážali sme súroviny z, z, z, do Sovjetského zväzu potom z Ruskej federácie. Teraz nám to chcú zakázať. Hmm. Každý normálny človek začne rozmýšľať nad tým, či je ešte možné nejakej prosperity zostať v Európskej únii. Či je možné, aby fungovala vlastne pri obmedzeniach a vlastne zákazoch ako keby sme boli otroci, ako keby sme boli v koncentračnom tábore. A teraz vyndieš vonka, môžeš pracovať, na obed sa naobeduješ, pôjdeš znovu pracovať a potom nemôžeš nič robiť. Tak to vyzerá. Ne, tak môžeš na kolobežku alebo na, na bicykel. Áno, samozrejme, kúpim si, kúpim si bicykel, budem sa bicykľovať, prídem do prvej, eh, veďme pumpy, kúpim si 20 krabiček cigaret a potom dáte na chodníku, vyfačím, lebo že, budem... Kdeže cigarety... To nevieš, že ich majú zakázať cigarety. No elektronické, nie tabakové. To teraz, najprv elektronické, ale potom zakažujú aj také, obyčajné. Maria, čo budú robiť Slováci? <laughs> <laughs> no, tak... nečít, nesleduješ Kamila Jakuba, kamarád, ten ti vysvetlíš, že... <laughs> No, O jeho... 10 rokov, že už ani fači nebudem. Nebudem, no. nebudem robiť reklamu k druhému <laughs> Podstatné je si myslím v tejto téme povedať, že Európska únia vznikla už s rôznymi monitoringmi ako hutnícka únia na začiatku, v 50. rokoch minulého storočia a jej cieľom bolo, bola od začiatku len integrácia Štáty, ktoré sa do nej pridali na základe teda Šumanovo plánu o integrácii európskych štátov bol od začiatku vedeli, že sa zdávajú svojej právnej a štátnej suverenity a akékoľvek možnosti rozhodovania. To sú tie asi najdôležitejšie body, ktoré by mali stať za tým, že Slovenská republika nesmie ďalej zostávať v Európskej únii a tým naj najzávažnejším a najdôležitejším je uh... európska právna supernacionalita. To znamená, že keď aj pán Robert Fico a jeho poslanci zaviedli do ústavy napríklad právo na hotovosť, ktorého sme sa ako členský štát vzdali vstupom do eurozóny a od, od vlastne zavraždením vlastnej meny slovenskej koruny sme sa vzdali práva rozhodovať o svojej suverenite, tak ak by Európska centrálna banka ako riadiaci orgán tejto kompetencie ustanovil povinnosť digitálnej meny Európsky súdny dvor a všetky súdy v všetkých členských štátoch majú povinnosť uplatňovať právo Európskej únie pred právom členského štátu. To znamená, že to zostane nepovšimnuté. Toto, čo on urobil, vlastne zavedením do ústavy bolo len pre nejaké vnútroštátne predpisy, aby sa príjmali. Ja verím, že ešte ďalej v tej relácii budeme hovoriť aj o ďalších veciach. Tam je hlavne otázka, že jakon chce teda uplatňovať právo na hotovosť, keď on tú hotovosť nevyberá, nekon ne nevydáva, nekontroluje, neriadi nejak. Presne tak. <coughs> Máme euro. Keby sme mali slovenskú korunu, dobre, to by sa dal pochopiť, ale čo s eurom? Tak to riadi Európska banka, tak stiahne všetky mince bankovky a čo, čo my s tým našim právom na hotovosť? Museli by sme si Môžeme a... si mávať ako mávatkom, vieš. <laughs> Museli by sme znovu zaviesť nejakú inú menu, lebo tak. na ktorú budeme mať kontrolu. Ale podobne je to aj s tým právom na dve pohľavia, ktoré chce zaviesť do únie, aj keď to nie je výslovenie kompetencia Európskej únie, ale právorčovací pohľavia už sa povomali kladie na úroveň ľudského práva. A o tom pohľavi poviem toľko. My, sme, my ten zákon máme od roku 2013. Ešte, ešte toho Paška dal. Zákonozvenie pohľavia? Áno. Áno. Ale to, to a, teraz ideme, ideme znovu, mali by sme znovu sa rozprávať o jednom a tom istom, že akože to nemá zmysel. No. To, sú, to sú také vtipné veci. Ja som videl také videjko, že kde nejaký, neviem, či aký policajti mali nejaké LGBTI polepy na policajnom aute a typ ich pristavil sa, a sa pýtať cez okienko, že že vy ste policajti, alebo sa iba identifikujete ako policajti? No dobré. To to perfektne. To bolo dobre potom. No, takže... Neviem, no... To je tá, jak sa to volá, že pocitová biológia. Čiže e, očividnú skutočnosť ideme popierať, lebo máme pocit, že môžeme... Presne tak. A neviem, no, tak možno, možno ľudia tak, tohto razenia majú v hlave nejaký taký ten svoj matrix, kde však sú aj také hry, že, že si človek tam vyskladá nejakú postavičku, ako jak, jak vyzerá, všetko, všetky detaily, oblečie neviem čo, a potom sa hrá, že je tá postavička. Takže si to tak, ako chcú preniec do životá, tak... Budem koniom, psom, mačkou. Mu už teda vybere ženu, alebo prípadne som za nejaké zviera, alebo útočný vrtulnik, alebo čakovek. No, a bude predstierať, že je tým, no, a toto teda <coughs> a povyšiť na nejakú právnu normu, to je asi fakt, že celý štát je blázynec už potom tom <coughs> Neviem to inak označiť. No, a... A toto nám chcú, ale samozrejme teda vnutiť z, z tej Európskej únie, čo uh, uh, si robia už s srandu v Rúsku, kde teda Európa sa poje, že je Európa, ale o hovoria, že gejropa. <laughs> Takže tak, no. Uh, no dobre, no a um, čo, čo sa s tým dá teda robiť, he? Že vidíme, že nám tu teda vnúciujú somariny, Które nam szkodnie? <śmiech> Ono je to takto. To nie je jediná vec, čo sa týka toho, tých dvoch pohlávy, to nie je mm. ani taká zásadná vec, lebo veľa ľudí to ani nerieši, pretože sa ich to bytostne nedotýka. Tam by skôr mm. vznikal problém pri adopcii detí týmito pármi, ako osobne mne jedno kdo s kým spí a myslím, že každému to je jedno kdo s kým spáva. Ale najväčšou teda sú tam aj iné veci, ktoré Európska únia mm, mm. urobila tak, že Slovenská republika skôr či neskôr príde do k škode. Mm. Po rozpade Československa, a teda v, niekedy v 90 rokoch, naša potravinová sebestačnosť dosahovala 94 až 96%, hmm. v súčasnosti je to okolo 40%. Je to taký, taký nepísaný cieľ Európskej unie, kde my ako štát sustredujeme v našom území rôzne rôzne fabriky na výrobu a skladanie komponentov pre priemysel, ktorý sa zasa inde vytvára v iných štátoch, sa to, sa to predáva alebo podobne. Čiže každý štát má ako keby zadelenú svoju, svoju účasť na tom hospodárstve Európskej únie. Tiež vlastne, keď Európska únia prevzala niektoré veci z OSN ako najhoršou z tých vecí, od ktorej sa vlastne odvíjajú všetky, ktoré sú a sú dokonca súčasťou vládnych dokumentov je Agenda 2030, ktorá bola neskôr troška doplnená v Agende 2050 rôznymi balíkmi ako Fit for 55 a iné, o ktoré Robert Fico hovorí, že strašne proti tomu bojuje aj teda iné vlády proti tomu bojovali, ale si pripomíme, že v 2016 roku mal Robert Fico priamo v vládnom hmm. návrhu Agendu 2030 explicitne menovanú. Dnešná, dnešná jeho politika sa opiera o Agendu 2030 v druhej väčšine bodov, aj keď tam už explicitne menovaná nie je a Igor Matovič tam mal tiež explicitne vymenovanú. A keď niekto povie Agenda 2030, tak si myslí, že to je niečo fantasmagoríne, ale tu by som potom chcel teda povedať jednotlivým tým bodom tej agenty sa pozrieť, že vlastne o čo, tam, mm -hmm. o čo sa tam jedná. Hej? A je to súčasť toho je aj sa pozrieme aj na financovanie teda tej agendy, ako je financovaná koľko z toho čerpa Slovenská republika a či sa nám finančne oplatí zostávať v Európskej únii, keď Európska únia, niečo do nej vkladáme, niečo odtiaľ berieme ale to, čo oteľ berieme, je vlastne na náplnanie cieľov agendy 2030, lebo je to plán obnovia odolnosti, čo je dokument na vláde, ktorým sa vláda riadí. V súčasnosti tie rokovania o tom prebiehajú takže je tam vždy len vzaté na vedomie napríklad na vláde nájdete, nenájdete komplexne celý dokument, čiže táto vláda Roberta Fica to robí absolútne netransparentne, občania vôbec nevedia, čo sa tam rieši. A vo finále skončíme veľmi zle, ak si ľudia myslia a majú radi svoju slobodu a teda si myslia, že sa to bude len rozvíjať nejaký hospodársky pokrok aj liberáli, ak si myslia, že Európska únia Agenda 2030 sa rovná hospodársky pokrok, tak rovná sa to len jedno a to je štát, alebo teda federácia, alebo Európska únia je kvázi federácia, pretože nie je federácia, ale má právnu, právnu prioritu. Tak skončíme veľmi zle. Ja by som len dodal jednu vec, že vlastne my dostaneme od Európskej Únie 1 miliardu 200, 237 miliónov, ale dáme 1 miliardu ročne v rámiu, ročne rozpočtovo, e, sa to na kvartály, ale my zaplatíme Európskej Unii 1 miliardu 27 miliónov, 207 miliónov. Takže keď si porovnáme, že koľko dostane, koľko dostane Slovenská republika, aké sú to výhody? Je to výhody nejakých pár miliónov, ktoré sa použijú buď na dokončenie nejakých kruhových objazdov, cyklotrás alebo na nejaké akcie ktoré vytvára Európska únia tieto peniaze ktoré my dávame Európskej únii by sa veľmi dobre zhodli a mohli použiť na dokončenie zdravotníckých zariadení vypnúť súkromný sektor zo zdravotníctva a začať budovať štátny sektor zdravotníctva čo som aj včera pripomenul vo videu jednom a vlastne, aby sa začalo Slovensko si robiť svoju hospodársku politiku samostatne bez toho, že by dostal nejaký príkaz, že toto nesmiete, tam to nemôžete urobiť, to si nemôžete postaviť. No a najhoršie je na tom, že v tých komisiách, ktoré sú na, e, v Európskej únie a ktoré nám prikazujú napríklad odstavenie ropy a plynu, je tam jeden podpredseda, je to zo Slovenska, je to pán Šefčovič, ktorý Sám navrhol v roku 2014 ako predseda komisie vypnutie dodávky plynu a ropy z Ruskej federácii, ktorú sa vtedy v roku 2014 neodvážil zahlasovať tieto sankcie, sa neodvážil zahlasovať ani jeden štát v tej dobe. E, ostalo to len v riešení, ale teraz už sa vlastne priamo rozpráva o tom, že sa odstavia tieto zdroje. Práve preto aj Fico lietá kade tade po svete a po Európe a hľada, ako dostať lacný plyn alebo ropu na Slovensko. E, veľa ľudí rozpráva, že Turk s tým ide cez Slovensko. Nie, nie, ide cez Slovensko, ide južnou trasou cez južné Maďarsko, ktoré sa robia prípojky z Maďarska na Slovensko. To je plyn. Ropa sa zatiaľ rieši cez Ukrajinu, ale zádom tomu, že Ukrajina teraz dostala pár faciek od Ruskej federácii že boli naštíviť kompresorové stanice, rakety, ktoré vlastne tie kompresorové stanice, ktoré pretláčali ďalej na západ ropu, boli zlikvidované, tak ten prietok je menší a slabší. A na toto všetko by sme potrebovali samostatné rozhodovanie. Nie to, že budeme musieť leteť do bruseru, po, prosiť sa, že či môžeme rieť s nejakou krajinou o dodávke, alebo nám bude niekto určovať, že budete musieť nakupovať americkú ropu, ktorá je kúpená v Rusku lacno a nám bude predávať sa draho. Takisto to je aj s plynom. Nie, že budeme musieť utekať do Bruselu, že potrebujeme plyn, od koho môžeme nakúpiť. Nie sme malé deti, nepotrebujeme viesť za ručičky. Sme tu viac než tisíc rokov a máme svoje vlastné rozumy ako Slováci. Tak by sme si mali uvedomiť jednu vec, že ak ten diktát Európskej únie na základe hospodárstva, že budeme likvidovať hospodárstvo a tak ako aj Peťov spomenul to polnospodárstvo, tak e, naozaj nemá to zmysel tej Európskej únii. Sú riešenia, sú, dajú sa riešiť, trošku som ich naznačil, ale tu musí byť aj politická chuť a ochota politikov začať niečo robiť. E, nie len to, že budem presadzovať, že vystúpim z Európskej únii a potom keď dostanem sa do parlamentu poviem, že to bolo len tak... To bola predvolebná kampáň. Pán, Presne pán, tak. Pán Presne tak. Ale tu je potrebné ešte dodať, že tí ľudia, ktorí by vyjednávali vystúpenia aj na základe petície, ktorú aktuálne máme, je na, strán, na stiahnutie zo stránky www.inenoviny.sk alebo aj z našich profilov. Tak je podstatné dodať, že je možné, že ľudia, ktorí tam aktuálne sedia vo vláde, pretože vláda to bude vyjednávať. Tak tie podmienky nevyjednajú tak, aby sa Slovensko mohlo postaviť na nohy, ale skôr tak, aby sa o tri roky naspäť vrátilo do Európskej únie. Osobne nedôverujem politikom, ktorí dvíhajú ruky proti ľuďom a to táto vláda, predošla vláda a aj tá predtým, čo sú do okolností tá istá, čo je teraz, robila nonstop. Ja by som ťa len doplnil, Peťo, v jednej veci a vieš len dobre moje myšlienky. Žiadny politik, ktorý tu za 35 rokov vládol alebo sa zapájal do likvidácie Slovenska, by už nemal rozhodovať o Slovensku. O Slovensku by si mali začať rozhodovať ľudia, národ. Národ by si mal začať rozhodovať sám, bez politických subjektov. Lenže žiaľ, my sme sa s Marianou dneska po ceste sem rozprávali o tom, nie je to možné. Naše zákonodárne usporiadanie je tak, že to nie je možné. Ale aj tak by bolo najlepšie, aby si národ začal rozhodovať o svojich financiách, o hospodárstve O tom, či vstúpim, alebo vystúpim. A prejednávať rokovania, tak ako to robila Británia pri vystupe z Európskej únii, e, na dohody by tam nemohli byť, ako Peťo povedal, politici, ktorí podpisovali Lisabonskú zmluvu, vstup do Európskej únii a kodánsky dohovor. To poviem rovno otvorene, to v žiadnom prípade by nebolo prípustné a, a poviem to aj tak, určite by tam našli zase háčiky, ako by to vysvetlovali na tlačovkách, že bolo nám slúbené toto a pritom nebolo nic slúbené, len aby sme oklamali doma občanov, že čo všetko robíme pre nich a pritom nerobíme nič pre nich. Ne, tak tí politici by mali byť zodpovední za to, čo robia, tak? Len uh, jediný problém je, že na rozdiel od Bežnej situácie, kedy podmienky určuje zamestnávateľ, tak tu si podmienky určujú zamestnanci. Čo je také... Áno, presne tak. A ešte... Skočím ti, Marianko, no. do rečí. Viem, že sa to nemôže. Ono tu na každý rozpráva, každá jedna politická strana sľubuje pred voľbami, že uzakonia zákon o hmotnej zodpovednosti politikov no. a politických strán. A ešte, že z Videl si za tých 35 referenda. rokov, aby to ktorá strana alebo politiku robil? Ja som to ešte nevidel, ani nepočul a ten zákon som ani nevidel, že by bol náhodou v nejakom návrhu v parlamente, aby ešte, to bolo. Ešte s funkčíne referenda sľubujú tiež. No, tak to je nová pesnička, lebo to vedeli, že nie ľudia to Matovič, sa toho chytá. Ale nie, to aj Matovič ešte pred tými voľbami 2020, 2020 sluboval. A, že, no, predtým ešte tiež to bol, to boli menšie skupiny, ale teraz už aj tie väčšie, ako teda pred voľbami samozrejme iba, slubujú z referenda, ale nikdy k tomu nedvedená. Toto je to, že ako, ako vnúciť politikom naše pravidla, lebo Politici vždy budú, lebo tá definícia politika je ten, čo spravuje veci verejné a na, na to niekto to musí robiť. Hej? Takže musíme, ne, nedá sa žiť bez politikov, nejaký musia byť, lebo sú nejaké veci verejné, treba nejak spravovať, nespravujú sa samé od seba. Len ako určiť tie podmienky a ich vymáhanie, hej, aby robili to, čo majú, a nie to, čo sa im chce, respektíve to, čo, na čo ich zmanipuluje niekto mocný, alebo bohatý. No začiaľ, začiaľ v našej legacy týve. neexistujú páky na to, aby sme donúčili politickú stranu niečo na... urobiť v prospech národa. Neexistuje. Jediný prospech, čo, alebo páky má národ len to, že sa môže postaviť na odpor, ale to je zase diskutabilné na inú reláciu. Tu zatiaľ môže byť len to, že treba ľudí aktivovať, podpisovať petície, tých petície jedená o vystúpenie EÚ. E, najdlhšia petícia, ktorá ide, ak sa dobre pamätám, tak to bola ľudová strana naše Slovensko, ktorí vyhlásili prvý petíciu o vystúpenie. Len tu je ten problém, že tie ega politických strán sú tak hnusné, že vlastne oni kričia. My musíme, my musíme, tá petícia je zlá, zle je postavená, ale my musíme. My musíme, my sme tí, ktorí sme predurčení na to, aby ta naša petícia bola prvá. A to je to zle. To je to rozdeľovanie národa. No dobré, ale tak vieš, podpíšeš petíciu, povedzme, že vyzbieráš 350 tisíc plus, neviem, koľko hlasov potrebných na referendum. Aj teda s nejakou rezervou. A bude referendum a príde tam v, vo veľmi optimistickom prípade 49,9% pravoplatných voličov a nič. Vieš. Alebo povie prezident, že sa sám no, rozhodol, že nevypíše, ne, nevypíše referendum. Ne. No čo teraz? Je to riziko. Je to riziko. Ale ak nič nebudeme robiť a budeme sa len rozprávať a budeme buchať po stole, dať v krčme, tak to nemá zmysel. Ako... A ľudia musia vedieť o tom. Ľudia musia vedieť, že sú cesty, ako to urobiť. A druhá vec, druhá vec je, že koľko ľudí reálne teda tuší, že, že ako veľmi nám škodí EU. Hej? Ale na to je aj táto relácia, aby sa to ich čím dozvedelo. <súdňa> <súdňa> No, ja ti poviem tak, dal si otázku a ja to poviem percentuálne, koľko ľudí vie, že nám škodí Európska únia. No, no nechcem trepnúť, ale viac ako 8% to určite nebude. Hm. Tak ono je to aj tým, že ich politici stále zabávajú s vecami, ako že imperatívny mandát a priama demokracia. A strašia, strašia. A strašia. Priama demokracia a imperatívny mandát je priamo zakázaný Európskym <kým> súdnym dvorom. Nemôže existovať uh, že by niekto ovládal rokovanie alebo hlasovanie poslanca v Národnej rade ani jeho občania. To je normálny rozsudok z Európskeho dvora o tom, že je, je to zákaz, je to v rozpore s demokratickými princípmi. Takže kto akákoľvek strana hovorí o tom, že chce reštrukturalizovať Európsku úniu, ako napríklad e, republika, zavádza svojich voličov, ktokoľvek hovorí o tom, že zavedie priamu demokraciu a zotrváme v EU, opäť zavádza svojich voličov, pretože tam je mechanizmus jednoduchý, Slovenská republika do ústavy niečo zavedie, čo je v rozpore s právom Európskej únie, teda komisia to podá na súdny dvor a súd nás sankcionuje a my to tam opäť budeme musieť opraviť. Takže je to jednoduchá matematika a pokiaľ budeme Európskej únii o tejto ani o iných veciach rozhodovať nemôžeme. Čiže Európska únia vlastne bráni tomu, aby poslanci zastupovali svojich voličov, ne? Ale na to bola podpísaná tá Lissobonská zmluva. No pán Harabin keď ju podpisoval, aj keď ju dnes alibizuje, tak asi si zrejme neuvedomil, že... Následky. Že, a teda on si to asi uvedomil, veď to tam bolo explicitne napísané, tá zmluva doplňala a rozširovala všetky ostatné zmluvy. Čiže po e, revízii je zmluvuje teda zmluva o fungovanie Európskej únie a zmluva o Európskej unii zaklada dokonca vojenskú úniu, kde už má, máme podobné ustanovenia ako článku 5, na NATO mhm. o spoločnej a kolektívnej obrane už aj v, v, zmluve o fungovanie Európskej únie. Aj keď tam explicitne sa neprikazuje e, vojenská účasť ako fyzická, ale prikazuje sa vojenská podpora, techniko, techniko vlastne čím, ktorý štát má, keď bude jeden štát z Európskej únie napadnutý. A nielen to, ale viac menej sa vďaka tej zmluve sa tam vzdávalo ďalších kompetencií a verím tomu, že vtedy to pán Hrabin vedel. Takisto. A nielen on, aj pán Fico to vedel, lebo aj oni to podpisovali. On dokonca povedal, že pokiaľ sa Lisabonská zmluva nepríjme, on, on položí vládu, to povedal Robert Fico v tom čase. No, a, a vlastne najhlavnejší podpis tam bol Gašparovičov ako prezident republiky. Im vtedy pomohli Maďari, lebo on Maďarom vymenil vlastne za tie dvojazykové školy. On vymenil zákon o dvojazyčných pomôckach školských, aby sa vlastne, aby Maďari za to zahlasovali. Hmm. No. A Gašparovič to potom podpísal, keď to vlastne no. parlament schválil no. a boli tam podpisy ministra spravodlivosti plus uh, Rabin bol vtedy aj podpredseda a predseda vlády a predseda parlamentu, tak Gašporovič to potom schválil. Ja si yes. spomínam, že Václav Klaus sa veľmi zdráhal nakoniec k tomu donutil, český prezident v tom čase, že on to nechcel podpísať ani za svet. No, najväčším kritikom v tej dobe Lisabonskej zmluvy bol Orbán a Klaus. Hmm. A potom ju prijali aj tak. Boli Ale táto fakt nechcela a tam na ňo nejaké právne ano. tieto. Oni potom začali na tak ňo kidať, začali na nich kida, začali na nich kidať a nakoniec to aj tak ich donúčili podpísať. Ako je to stále? Zoberme si voľby v Rumunsku, zoberme si v Moldavsku. To, čo sa nepáči Európskej Únii, e, nie je demokratické, je demokratické to zrušiť voľby a vyhlásiť víťa za voľieb za nejakého trestanca a vyvolať nové voľby. Ne, mňa tam veľmi baví, že akože kvíkajú, že neopravnené zasahovanie do slobodných demokratických voľieb údajne teda zo strany Ruska, ale pritom oni tam <laughs> zasahujú úplne spôsobom na podporu tej euroagendy. A v Moldavsku napríklad. No ono, je to tak krásne, že no. oblbnúť ľudí <laughs> krásnymi rečičkami a ľudia že potom budú tlieskať. Tam podporujú tých overovateľov hej, to, to je taký obľúbený termín. A, čo, čokoľvek, čo vyzneva proti, Eurie, proti EU, je hoax, hej. A takéto, to vždy na to sámžeš polahnuť. Boj proti dezinformáciám. Áno, áno, boj proti dezinformáciám presne. Ktorý stále funguje aj na Slovensku, no napriek tomu, že nám minimálne dve vládne strany pred voľbou niečo iné. Je ono sa to a mi nasľibuje toľko, že ľudia sú potom nadšení, aké všetko, ako príde Nové Šváčiarska, a nakoniec zistia, že sú ešte vo väčších prúseroch, ako boli predtým. Ale ja by som chcel vedieť, ako sa tí ľudia na to pozerajú. To by som bol rád, keby niekto napísal aj do štúdia, že teda ako sa na to pozerajú. Keď každý z nás, aj z nás, čo tu sedíme, aj z vás všetkých, čo počúvate, máme hmm. každý z 22 tisíc eur dlh mimo tých našich súkromných hypoték, splátok, podobne. Pretože e, verejný dlh z nuly po vzniku Slovenskej republiky narástol na takmer 80 miliard eur, mm. z čoho e, reálne tam bolo nejakých 22, mi, 22 miliard spôsobila vláda Matoviča, Hegera a Odora. No. A na zvyšku sa podielajú vlády, 3-4 vlády Roberta Fica, potom je tam Mikuláš Zurinda, Vladimír Mečer a tých dalších tých dinosaurov si už ja nepamätám na koľko som v tom veku, ale treba, aby si občania toto uvedomili, že ten dlh neustále rastie, veď napríklad v 2024. mala Slovenská republika príjem do štátneho rozpočtu 26 miliárd a výdavky štátneho rozpočtu boli okolo 30 miliárd. No. To, za... to je také zaujímavé, že máme nastavenú určitú politiku a vyberáme určitú určitý obnos a štát vie dopredu predvídať, teda aspoň v určitých rozmedziach, ako vieme vyberať dane a koľko vyberieme, tak si podľa toho naplánujeme predsa aj výdavky, to je ako vlastne príjem do rodiny, kde predvídam, ako mám výplatu a viem, čo si s ním môžem dovoliť. A teraz si predstavte, že by ste si každý mesiac požičali 200 eur, lebo máte naplánovaný každý mesiac nejaký výlet, tak si ho budete financovať z požičky, ktorú si každý mesiac zoberiete novú a, a ten mm. úver vám do konca roka narastie na takú sumu, že už nebudete schopní splatiť. A nikto nerobí nič, lebo aj tie konsolidácie, teda v tej ďalšej sa plánu vybrať 7 miliard eur, teda ušetriť, respektíve povedal štát. 7 miliard. 7 miliard. To chcem vidieť. No to by som aj rád videl. <laughs> no. S tým, že... Teraz sa ide okresávať to, čo štát dáva, ale zriadili sa napríklad žandári, kde chýba vypočet nejakých ročných cien, koľko to bude celý ten projekt stáť, lebo je to zložka ozbrojených síl, ale vieme, že príslušník, lebo to platí prakticky len pre príslušníkov ozbrojených síl a policajtov, ktorí po službe môžu ísť robiť žandára, a za 20 hodín uh, ročne tam je nejakých 3000 eur, to je už aj vlastne výcvik, vybavenia a podobné veci, bude stať jeden žandarej. Uh -huh. Takže keď má štát také, také dlhy tak predsa nezaplatím tomu, tomu Maďarovi, tomu, čo menil tú hymnu, teraz neviem, ako som volal. volal. Oskar Oskarovi, Róžovi, 50 tisíc eur za zmenu hymny, lebo toto bolo to potrebné, čo Slovenská republika potrebovala pani ministerka kultúry, alebo nejaké naceňovanie boost. Ale oni tam dávajú také palky, že 50 tisíc pod Sam, Samozrejme, ale... Vie, ako... Ale čo je to pre nich, vie, to nie je ich zvačku. Aha. Ale ako sa na to pozrú občania? Ako toto by ma zaujímalo... To ani na limuzí, no pre pani ministerku. No tak... P 50 000. Ja by som ťa, Peťko, doplnil o toho štátneho rozpočtu, ja to mám tu na ter oni presne pred sebou. Tak len za rok 2024 Slovenská republika išla do minusu 7 miliard 615 miliónov. To, to je každý, za jeden rok. Každý je, rok sa to tak deje. To je tá zodpovedná vláda. No? Áno, to je tá zodpovedná vláda. Teraz povod, si zoberme čo? to... Oni boli rok, oni boli no. rok teraz je druhý rok, bude ďalších 7 miliard uh -huh. a za 3 roky ďalších, e, za ďalší rok 7 miliard to je 14 24, budú ešte horšie ako Matovič tým pádom a ešte no, ide ne? navýšenie HDP, na zbrojenie od 2% na 5%, skade zoberú tie peniaze ale len preto, že sme vo zväzku, len preto, že nám to niekto prikázal. Nie to prípada, že oni to chcú tak že akože zoškrabať z nejakých iných rezortov, nielen z obraného a potom akože teda urobiť projekt dvojitého určenia, že, že z dopravy zoberú a opravia tam akože vojaci most hej, a takéto veci. Ale to zase ja pochybujem, že by to bolo až do tej miery uznané na to, že to bol teda výdavok na obranu. No, ale dobré, no, však. No, ak budú opravovať jeden most, Iko? tak ako stavajú tunely, no. tak dovidenia. No, no, no, no. Jo, inak, inak, keď už spomínaš tie tunely, údajne tunel Vyšnové, Dubná skala, teda iba pol polku, respektíve jednu rúru, druhú nie, že budú otvárať v decembri tohto roku, tak to som veľmi zvedavý, teda, že či už to naozaj konečne teda bude, ak áno, tak to oslavíme vo veľkom, ale <laughs> to keby niekto nevedel, že to je taký zaujímavý údaj, som som natešený. Len po 100 rokoch? <laughs> 96, to tuším začali, či kedy. Sa no, projekty, projekty začali ešte za Projekt, projekt nie, nie, nie, myslím, že reálne kopať. V 98, keď uh, Zulinda to zatrhol, tak už bola prerazená ako vredne, nie, že by to bolo hotové, to nie, ale že mali dieru prerazenú, minimálne jednu teda. No a potom dlhé roky nič a tak, a už je to projekt storočia. Alebo dvoch storočí vlastne. <laughs> to pre, prelomový projekt. No, takže... E, áno, ale tak... Ja neviem, no, tak pokiaľ budú úspešnejší, Fico spomínal, že Čínenov donesie na dostavbu ďalníc, uvidíme. No, tam bude problém, ale u ja. budú rozmýšľať, že čo urobia po obede. Hej, hej, hej. <laughs> <laughs> Ja akože zase budem rád, ak budú dorobené veci, ktoré sú akutné a tak, len problém je, že oni budú si vyberať iba také, čo majú reálny význam pre armádu a na ostatné sa bude kašlať, vieš? Takže keď vie, aha, kde možno v nejakom severo-južnom smere, tak sa na to vykašlu a iba vo východo- alebo západo-východnom smere, áno. Lepšie ako nič, ale... No. Takom aj NATO tam mu pripúšťa, lebo vlastne tých 5% nie je povinných. Ako nie je to právne záväzný akt, ani to nie je žiadna medzinárodná zmluva. Je to iba politický záväzok. Čiže ktorákoľvek vláda by sa rozhodla prestať plniť akékoľvek navýšenie zbrojenia, tak nič, žiadny, žiadny postih zo strany to, ani nikoho nám nehrozí. Aj keď taký, také isté ustanovenie máme aj v Európskej únii, kde takisto máme povinnosť rezbrojovať a vylepšovať sa. Mňa, mňa tam ale zarážá iná vec, že, že ten projekt, či, či plán obnovy a také je tam jedna z vecí je samozrejme ako vždy, už dlho informatizácia a logicky ja ako vyštudovaný ajťak si predstavujem, že keď teda informatizujeme, tak uberáme prácu nejakú nudnú tým ľuďom a teda potrebujeme menej pracovnej sily. No Ale realita je taká, že nám stále pribúda štátnych zamestnancov, prekvapivo, na no vzdory úspešnej informatizácii. E, šlapu bicykle, aby bola energia na tie počítače, čo nakúpili. <laughs> čo je taký paranormálny jav, lebo má opak by nám malo ubúdať tie statistiky. To, to by bol jeden krok z toho šetrenia, aj, no. že tú digitalizáciu, lebo áno, digitalizácia v rámci toho, že natlačame nejakú povinnosť digitálneho ID a podobne, čo už je tiež poschválované, alebo digitálne meny, to zamietam, ale digitalizácia automatizácia a automatizácia verejnej správy ako hmm. akt k tomu, aby sa mohli uvoľniť nejaké pracovné miesta od tých zamestnancov, ktorí tam sú a na tom by štát ušetril peniaze, ktoré produkuje hmm. stále dlžobu tak toto sa práve že nedieje, alebo teda nehoria, že sa to deje, ale my to obyčajní občania to, to asi... nie, ale však reálne pribúdajú, každým no. rokom pribudajú ďalšie a ďalšie štátne zamestnanci. A no a ešte... Má to byť opačne. Ešte keď, si zo, ešte keď si zoberieme, že máme, dajme tomu, zoberieme do koalície niekoho, komu musíme vybudovať nejaké ministerstvo, aby sme mohli toto, dať peniažky. Toto tiež vláda ide konsolidovať, ale vybude nové ministerstvo. No. To, žastne, ďalší, ďalší, žastne, zamestnanci, ďalší zamestnanci, ďalšie zamestnanci, ďalšie platy, ďalšie náklady na uh, auta, na Ale ne, počítače, nedávno som všetko. počúval to, že on je otvorený, akože, aby sa debatovalo o znižení počtu ministerstiev, ale ja sa obávam, že ak, ak vôbec, tak to ostane pri tej debate teda iba. A tak oni iba debatujú. Takže, to je... Nie, tu nás sa... Ale odchádzame od témy, lebo naša téma mala byť petícia a vystúpenie z Európskej únii. Tak ja by som skôr začal sa baviť o tom, o tej našej petícii. Nie, ale to, to, tá informatizácia, to ani nie je problém Európskej únie, to je náš problém. To je náš problém, áno. Čisto náš nutrný problém, že nejak to robíme zle, lebo výsledkom informatizácie má byť menší počet potrebných pracovníkov. Áno, áno. A nie, to, ale to nielen na štát, v štátnej správe, rozumieš? To, toho... že teraz máme málo pracovnej síly a vice chce dovážať z Uzbekistátov neviem koľko ľudí. 150 tisíc. to by ich zo štátnych služieb. Neviem, možno 100 tisíc by sa dalo, keby sa veľmi chcelo. A naozaj sa to <laughs> urobila tá informatizácia správne. Možno, možno aj viac než 100 tisíc by sa dalo. A že by vôbec nebolo treba nikoho dovážať. V no. poceste sme sa senka bavili a povedali no. sme, že koľko má percentuálne koľko máme nezamestnaných a no. kde sú tí ľudia, keď musíme dovážať? Alebo keď chce doň viesť? Ako to, že ako to, že prežijú? A ako to, že prežijú? A ako to, že, ako to, že Kde sú tí ľudia? No. Prečo my musíme dovážať cudzincov senka? je to zase umelá, umelá, nejaká umelá vec, aby sa vymenila, uh, vymenili ľudia na Slovensku? No, no, a my sa populácia vymenila. Lebo mne, mne to neprichádza. Máme, z, ak, sa, ak kopne, ne, neviem presne, ale nejakých 100 tisíc nezamestnaných máme na Slovensku. Vyše, no. Hej, no. No. A teraz my potrebujeme do 150 tisíc. Že vraj ich nemáme. Že je nejaký podobný počet nezamestnaných a no. voľných pracovných miest. Samozrejme, že väčšina tých nezamestnaných nie je kvalifikovaných na tie voľné pracovné miesta, ale... Minimálne čas by sa dala kvalifikovať, keby sa chcelo, ale nechce sa, ne, neviem prečo. Ale každopádne mnoho, ako, mnoho by sa dalo uvoľniť teda z zamestnania pre štát, ktorý to tam očiť neprebújne, že aj v porovnaní s Českom, ktoré je dvakrát väčšie, oni tam majú, myslím, nejakých 700 dačov tisíc, čiže... Keby sme mali mať toľko obyvateľov ako Česky, tak nám to na obyvateľa vyjde, že by sme u nás bolo koľko 950 tisíc, alebo tak niekto vychádza. Čiže, čiže máme o pár desiatok percent viacej zamestnaných pre štát, než uh, je to v Česku. Čo je, a to ani to Česko teda nie je. Zďaleka optimálne nastavené. No, tak ono máš tak, keď zoberieš, že primátor Bratislavy má vyšší plat ako primátor Prahy. S tým by som nemal problém, keby bola Bratislava tip-top, čo nie. Ale, ale, ale... hlavne zamestnal strašne veľa ľudí zbytočne. Čo... No, ale dobre, no, však. No, nechajme to radšej tak. Dobre, takže späť, späť tej európskej mumii. A... Tak neviem, či tak ideme pokračovať v tom, že, že preč, prečo treba vystúpiť? To ešte by som tomu asi Ahoj, dal. Môdrej, Dobre, daj, to pridaj. Ešte, ešte pridáme. <laughs> Dobre, je to taká téma, ktorá ľudí, možno veľa ľuďom sa páči uh -huh. a nevedia teda, že aký to bude mať konečný finálny tvar a to je zelená energia a celý Green Deal. To je asi najväčší problém celej Európskej únie, ktorý Európska únia pretlačená na základe právne záväzných nariadení, teda vďaka tej právnej absolútnej nadradenosti nad členskými štátmi, pretože každý z členských štátok, štátov musel predstupom do Európskej únie aj pamätajte mm. si, určite bola Euronovela ústavy pred vstupom prijať no, no, ustanovenia no, no. o nadradenosti. Článok 7, ale niekto nám volá, takže si zoberieme poslucháča, dajte si sluchodle. Tak, pekné popoludne prajem aj komakam. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Volám kvôli tomu, že ste vravali, že aj zaujímal by vás názor poslucháčov o hľadom vystúpenia Európskej únie. Podľa mňa hlavný problém je ale problém toho, že na Slovensku sa máme, ako sa máme, je e, morálna úroveň Slovákov. Uh -huh. Poviem príklad. Tak to poviem na začiatok, že naozaj Európsku úniu, respektíve Európsku komisiu, pokladám sa etalón skazenosti, ale keby sme vystúpili z Európskej únie, teraz, tak si myslím, že by bolo ešte horšie na Slovensku a to z dôvodu, práve morálnej, také nízkej úrovne na Slovensku ľudí. Poviem príklad. Ja si zvyknem čítavať to znam smerníce Európskej únie a potom uh -huh. transponované zákony. Uh -huh. A s veľkým prekvapením som často zistil, že tie smernice Európskej únie nebývajú až také prísne, až také proti ľuďom, ako potom transponované verzie slovenských zákonov. Áno, no, to sme... Mal by som vidieť aj konkrétne, ale neviem, teda, či no, sme aj do teda, videli do teda, aj pri tej... ja vidím mm -hmm. veľký problém v tom, že tí morálny, morálne čistí ľudia nesedia v pozíciách, kde majú právo moci rozhodovať na Slovensku, samozrejme. To je zásadný problém. A to, že tí morálne... Čistí ľudia, nešledia na tých pozíciách je vlastne výsledok úrovne národa, lebo ten volí koho, koho volí a potom tí, ktorí sú zvolení, si dosadia tých svojich tých pozícií. Mm. Takže toľko. No dobré, ďakujeme za názor. Dopočite. Do tak dovolím no. krátko k tomu názoru, teda, ak môžem. No, nech sa piať. To nie je o nejakej morálnej úrovni. Morálna úroveň Slovenska alebo sa všetkých štátov sa teoreticky alebo prakticky nezmenila. Ide skôr o to, ako, pod akou ťarchou dezinformácií je celý národ a propagandy s tým, že jednoducho sa národ člení na rôzne skupiny pod politické strany, ktoré z toho neskôr profitujú a namiesto toho, aby sa ľuďom hovorila pravda. Lebo všimnite si na policajných autách tie nové pluginy hybridy, zo zadu máte emblem Európskej únie, že toto bolo financované z fondov Európskej únie. Pri každej škole máte nápis, toto bolo financované z takých fondov, z takých fondov a vždy je tam symbol Európskej únie, pritom Európska únia a v nemá žiadnu právnu ochranu. Je to len, mm. je to len nejaký, nejaká organizácia, ako napríklad teraz naše občianske združenie je organizácia, máme tam nejaký symbol a teraz by sme ho vyvesovali všade po všetkých budovách, čo je nemysliteľné a vlastne preto ľudia sú pod určitou. určitou mentálnym pôsobením určitej, určitej e, témy a sú natoľko nalomení tomu dôverovať a obávať sa, čo bude po vystúpení. Ja by som pripomenul, že my sme v Európskej únii nejakých e, 20 rokov, koľko sme tam? Dva, dva, 20 rokov. 21. No. 21. 21. Čiže dotedy no. sme prežili tak, že sme nemali žiadny verejný a po vstupenu no, no. sa všetko vytvorilo. Tak asi tak. No ja nie, som, tak ja... ono, tá, počkajte, zase <laughs> v 2004. -tom bol nejaký verejný dlh, ale je fakt, že väčšina toho verejného dlhu bola, vznikla až po 2004. -tom. a je tiež fakt, že v 2004. -tom, keď sme vstupovali, sme boli výrazne viac potrebinou sebestační. Netvrdím, že 100% určite nie, ale rozhodne viacej než teraz a mohli sme rozhodovať o XY veciach, o ktorých už teraz nerozhodujeme. Ja by som len k tomu chcel pridať no. e, a povedať poslucháčovi e, v jednej veci máte pravdu, áno e, keby, sme, keď vys, keby sme vystúpili z Európskej únie, tak prvé roky by boli čašké ale určite by neboli také, ako nám to dávajú politické strany, že bez Európskej únie by sme neprežili Máme svoje, odvo máme od svoje odvodové no, danie. Veľká Británia neprežila, nie? Ty nevieš, už skrachovala úplne... Ja som, tam žil, ja, som, ja som tam žil, ja to poviem rovno otvorene, ja som tam žil, lenže oni sa, predtým, že sa rozhodli vystúpiť, bola veľká propaganda toho vystúpenia. Mm -hmm. Bola propaganda mínusov a plusov, ktoré by ano. stratila Európska, eh, ako Britániak pri výstupe, ale ktoré by aj získala. A to sú dosť veľké rozdiely medzi Britániou a Slovenskom. Na Slovensku máme stále politické strany, ktoré nás všetky krmia. Či sú to opozičné, či sú to koaličné. Uh -huh. Dokonca aj tie ministrany, ktoré sú niektoré, tak rozprávajú, že bez Európskej únii nie je možné prežiť. Že musíme buď rekonštruovať Európsku úniu, alebo nejak zmeniť chod Európskej únii. 5 miliónov ľudí chce zmeniť Európsku úniu. úra. No to je samozrejme že ale tam je ten problém, že, že drvia väčšina politikov uvažuje v horizonte 4 rokov a v tom horizonte tých 4 rokov by určite nebolo na konci ich volebného obdobia, ak by presadili ten výstup z Európskej únie. Áno, to by nebolo. Le, lepšie. A ďalej ich už nezaujíma. Vieš, to, že o 20 ďalších rokov už by bolo lepšie po vystúpení, než bez vystúpenia, to už nie je alebo to už je ďaleko za horizontom ich volebného obdobia. Ja poviem takto, ja si spomeniem na jednu debatu z roku 2021, bolo to Bernulákové mhm. a stretli sa tam určité skupiny ľudí a rozprávali sme sa, tam bol ešte môj e, dobrý kamarát Braňo Beleš, e, nebohy. A rozprávali sme sa o vystúpení z Európskej úny. Ja som im tam vtedy povedal, keď ideme vystúpiť z Európskej úny, musíme počítať desaťročné obdobie. Na to, aby sa ten význam vôbec uskutočnil. 10 rokov potrebuje Slovensko, aby sa dostalo, keď vystúpi, do, na normálnu cestu. Prvé dva roky budú ťažké. Lebo za prvé, Slovenská republika nie je pripravená na vystúpenie. Má tu politické strany, ktoré nechcú vystúpiť a občania, ktorí chcú vystúpiť, nemajú na toľko e, síl alebo takú moc, aby to mohli uskutočniť ešte v priebehu Európskej únie, že budú pripravovať ako Británia, že si to pomaličky pripravovala. Mm. Či hospodárstvo, či ekonomiku, či sociálny systém všetko pripravovali 6 rokov, 6 rokov to oni pripravovali. Ale medzi tým robili aj agendu rozprávali, vyjadrovali plusy, mínusy, koľko stratia, koľko získajú, aby tí ľudia boli na to všetko pripravení. Tu zatiaľ každý rozpráva, že ide vystúpiť z Európskej únie, ale nikto nerozpráva o tom, aké sú následky. Nie, nie, nikto nerozpráva, aké budú plusy. Lebo mm. oni to nechcú. Oni to nebudú chcieť rozprávať, lebo nikto by im nešiel podpisovať tie petície. Ale keď si uvedomujú, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je praco, pra, pracuje, alebo aj dôchodcovia, za nich štát odvádza dane do e, daňového systému, tie peniaze prídu do, do tej kasy štátnej. Ano. Neodídu. Nezmiznú, keď vystúpim z Európskej Únii. Len by si museli uťanúť opasok vládny činiteľia. Museli by si zmeniť, museli by sa znížiť platy, museli by sa znižiť platy poslancom, znižiť e, počet poslancov v parlamente, muselo by sa znížiť ministerstva, nebolo by ministerstvo, tí posun by nebolo. <laughs> nebolo by žiadne horses, alebo nejaké hlúposti. A peniaze by museli ísť len na programy, ktoré by boli prospešné pre Slovenskú republiku. A to sú programy oživenie hospodárstva, oživenie potravinovej Pot Farmárom bude treba pomôcť v daňovom rezorte upraviť dane pre polnospodárov, aby neboli tak veľmi zaťažení. Ono, ja si vytvorím malú farmičku. A čo z tej farmičky, keď dane mám také vysoké zaťažené ako veľká farma, ktorá vlastne vyprodukuje tisícnásobne viacej, dáme tomu chove oviec, alebo kráv, alebo sliepok, a platí ten malý farmár, ktorý má, dáme tomu, 10 kravičiek, platí tie isté dane, ako tá veľká farma. Toto tu na nikto nepovie. A keď to ideš povedať, tak ti to zoberie politická strana, ktorá potom chce na tom vyťažiť svoje plusy a teba bude ohovárať. A doplním, najdôležitejšie je, že nám dve tretiny verejného dlhu utekli do zahraničia cez zahraničných investorov a firmy a korporácie na nevybratých daňách. Mhm. A vďaka daňovým úľavám a podobným motivačným stimulom pre príchod zahraničných investorov. Teda. Ak by sme aj vystupovali z Únie, tak tam je, treba počítať s tým, že Európska únia ako taká na nás uvalí sankcie. Pretože, aby sme sa nejakým spôsobom stali energeticky sebestační, museli by sme absolútne prestať dodržiavať Green Deal. Áno. To znamená, otvoriť nazad... Uh, Uholné elektrárne, keďže Slovensko má väčšiu, väčšiu teda ťažbu hnedého uhlia, ako čierneho, čierne sa dovážalo z českej republiky, čierna Česká republika má aktuálne ešte výnimku na to, aby fungovala z uholných elektrární, Uholné elektrárne, podotíkam sú jedni z najvýkonnejších pojadrových. Ale oni tam majú už postupný plán zatvárania. Áno, my už máme ukončené aj baníctvo, aj všetko a Ale dru... Ale v Česku, akože že áno. budú tie existujúce. To, bolo, po, to bola požiadavka vlastne v rámci Európskej únie, no. aby vypracovali plán a odstúpili no, ale od tam, toho... A ja neviem ani, ako je to s tými ešte zásobami uhle, ale už som počul, že už do Česka z Austrálie uhle. uhlie, To je ako fúha. Ja, to nie, je to lacné? Je to ja, lacné? Ale ako, ako áno. Len to si, to si treba uvedomiť, že máme opäť aj nejaké výhody v rámci Európskej únie po vystúpení a to je napríklad naša centrálna pozícia v Európe, kde vlastne sme dôležitý logistický uzol, jedna vec. A druhou veľmi veľkou nespornou výhodou, o ktorej sa málo ľudí boji diskutovať, je to, čo máme najviac a to je voda. A na základe dvoch týchto veľkých argumentov a komodít, ktorými môžeme disponovať, by sme vedeli vyjednať, pretože napríklad si zoberme Švajčiarsko. Norsko, nie sú členmi Európskej únie, ale platia pre nich podobné alebo rovnaké pravidlá ako hospodárske, ako pre členov Európskej únie na základe Tak Takisto tam platia aj šengenský priestor, teda ľudia, ktorí sa boja blokácie pohybu voľného, tak nič také by nemuselo hrodiť, záleží, kto by vyjednával podmienky vystúpenia a vyjednal by Uh, vlastne tu FTA hospodárskú úniu bez politickej Európskej únie a bez príkazov a nariadení. Samozrejme, že museli by sme dodržať asi nejaké, nejaké ich požiadavky, čo sa týka toho ich nezmyselného CO pretože dnes máme nejaký, nejaký počet jednotiek a keď si zoberieme, že v období kriedy na planete bolo 500 násobne, 500 krát vyšší pomer tých jednotiek, ktoré máme dnes a život nezanikol a teplota sa zvýšila len o 4 stupňa oproti dnešnej priemerne a keď teda budeme brať, že ten veľký kontinent bol, bol presunutý bližšie k rovníku, kde je aj teraz vyššia teplota, čiže priemernú vyššiu teplotu mohlo modulovať aj, no, aj zmena polohy kontinentov, lebo vtedy existovala tá pangea, tak, sa, tak je násmiech celá tá ich, celé to ich zakazovanie dieselových aut a podobne. Ale vlastne, bude museli, keby sme to chceli naplniť, tak by sme museli investovať do jadra a do vodných elektrární, pretože veľa z našich vodných elektrární aktuálne tých malých ide naš výkon 40%. Čiže vedeli by sme sa, môjim názorom, nie za rok, nie hneď, lusknutým prstov, osamostatniť. Pretože ak sa neosamostatníme, tak ľudia budú môcť zabudnúť na to, že budú mať autá. A to je jedno, či elektrická, alebo iné. Ano, Odporúčam si pozrieť na vláde dokument o implementácii inteligentnej dopravy, kde ano. sa myslí na plne automatizovanú elektronickú dopravu a 15-minútové mesta, Uh, také sú už tri na Slovensku projekty, ktoré sú rozbehnuté vo výstavbe, niektoré sú dokončené, nie sú samozrejme plne nainštalované, ako by to malo byť. Mm -hmm. A nesporným dôvodom teda aj na odchod je, sú nariadenia o ochrane vody. Teraz sa tým Robert Fito začal zaoberať, čo vlastne uh, objíma aj nariadenie, alebo teda uh, neviem, ako by som to nazval, an, rezistencia, ktorá vylúčuje používanie a požívanie antibiotík pretože sa, ako je to pravda, nejaké kmene sa stanú odolné voči nesprávne aplikovaným antibiotikám, uh -huh. ale v návaznosti na tú ochranu vody, tam je vlastne v ľudských splaškoch cez nekvalitné čističky vody preniká veľká časť tých antibiotík do vody a podľa uh -huh. nejakých výskumov tieto uh, vlastne poškodzujú vodné organizmy. Čiže ideálne pre ochranu vody vodných organizmov a pre rezistenciu teda odolnosť proti mikrobom je všetkých povinne očkovať proti všetkému. A to vlastne zahrňa aj absolútny zákaz a ukončenie antibiotík. To je normálne reálne. Ja takisto na to nevedujem za projekt jedno zdravie, čo sa týka aj zvierat, rastlín a očkovania a spojitosti s tým a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podľa mňa len vystúpiť. No dobre. Tak máme hodinu za sebou, môžeme si dať prestávku hudobnú, a potom budeme pokračovať. No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť ako byť otrokom. Samo chalúbka. Počúvate Slobodný vysielač. Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate, slobodný vysielač. blondína padla do pasce mužov z Afriky doplatila na ich praktiky písala aj deta z Londína s hodou okolností blondína že sa budí každú hodinu bojí sa o seba a deti o celú svoju rodinu Čerkal mi braček z Rakúska, že hranica je už priúzka a ľuďom trpezlivosť dochádza. Z toho, čo sem deň neprichádza, potvrdila aj stríko z Milána, že tam vyvádzali do rána tí, čo utekajú pred vojnou. Znásiliujú naše ženy s tvárou pokojná. Od Bruselu do Bruselu Evroidioti slepo vedú nás Na môj z každého smeru Zaplaví nás invázia cudí vás Od Bruselu do Bruselu Evroidioti slepo vedú nás See Vyšli tento odkaz, ešte chvíľu je čas. Postavme spoločne proti ním vysoké stěny Od Bruselu do Bruselu. Evroidy od tisla po nás. Na môj z každého smeru Zaplaví nás invazi a cudzí vás. Od Bruselu, Bruselu. na môj veru z každého smeru, z smeru vás A chceš vyjadriť svoj názor? Napíš na Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník Pokračujeme v relácii butľová vrba číslo 127 na tému prečo vystúpiť z EU a čo potom. Z Bánskej Bystrice od mixu Marian Filo a, a za hostelskými mikroformy bakalár Peter Ružinský a, a Peter Puškár. Ni, nie je ten, čo je bratom Zlatice, ale iný, mladší. <laughs> mladší a perspektívnejší, možno, snaď. <laughs> Dúfam, bolo dobré, teraz. <laughs> No... Ja som sa ešte zamýšľal nad tým, čo volá ten posluchať, že uh, že je problém v morálke. Problém určite je v morálke, to akože absolútne nepochybujem o tom. S tým súhlasím. Ale problém je aj v tom, že nám tu tá Európska únia pomáha devastovať tú morálku. Už, už aj tak nesme na to moc dobre, ale ešte takéto vydieranie cez eurofondy a takéto veci, hej, čo je úplná klasika. To, mne to tak príde, že to, tie aerofondy vznikli vyslovene ako vyderačský nástroj. To je jedna vec. A druhá vec, že vnúcovanie tej a uh, už to neviem, jak to nazvať, obscennej agendy LGBT, neviem čo. Plus uh, dovoz. Jak to niekto nazýva, že krimigrantov. čo sa tiež tlačí a to teda podpísali našim páni, že budeme, buď si tých grantov zoberieme, alebo budeme platiť koľko? 22 tisíc ročne za neprijatého. Tak toto sú spôsoby, akými EU zrovna vyslovene e, narúša no, alebo pomáha likvidovať tú morálku na Slovensku. Takže nie je to iba o tom. Samozrejme, mohli by sme byť lepší, určite. Veľmi by výrazné. Máme <coughs> rezervy v tomto smere. O tom nepochybujem, ale sú tu očividne tláky práve z Bruselu, kde, kde nám tu morálku narúšajú. Takže zrovna aj tá morálka je v skutočnosti práve dôvodná. Výstup z EU. A nie je to tak, že by... Uh, dôvodom nejakých zlých dopadov Európskej únie na Slovensku bola naša nízka morálka. Je to <coughs> v žiadnom prípade, lebo vidíme napríklad v Nemecku, že ten Green Deal, ak im likviduje automobilový priemysel, že koľko už ani vyše 100 tisíc tuším, ako prepustili. 120. No, ľudí z automobilového priemyslu, to už naozaj, aj na nemeckej pomer je tu už naozaj veľa. Takže keby argumentoval tým, že povede, že v Nemecku je lepšia morálka a preto je v v pohode s EÚ a keby u nás bola vyššia, tak aj my sme v pohode s EÚ, s tým nemôžem súhlasiť. Teda. Rozhodne. No dobré. No ja by som chcel k tej morálke. My máme v tej petici ešte jednu otá takú otázku, hm. že či ľudia súhlasia s tým, aby Národná rada dala do jednania návrh zákona o tom, aby sa vládni činiteľia a poslanci zúčastňovali dýchových skúšok na omamné látky a alkohol. Takže ak chceme o morálke rozprávať, aby sme mali začať rozprávať o morálke v parlamente. Nie je možné, aby opity alebo nejakými látkami pozbudený poslanec hlasoval za zákony, ktoré majú rozhodovať o chode štátu. Tak to je ďalšia otázka našej petícii. Ďalšia otázka je aj zrušenie zmluvy Green Deal, aby Slovenská republika a vláda vlastne zrušili Green Deal zmluvu a aby sme si išli svojou vlastnou cestou. To sú také tri základné otázky v tej našej petícii. Hlavná je vystúpenie z Európskej únii, ale tieto podotázky sú... Lebo oni nadvezujú, najmä tá druhá s tým grindilom nadvezuje a tá tretia, keď chceme, aby niečo hlasovali za normálne zákony, tak nemôže predsa prísť opity, alebo pod vplyvom nejakého, nejakým látok, látok poslanec alebo vládny činčeľ nemôže rozprávať a pritom rozhoduje o 5 miliónoch ľuďoch. Mm. Tak to by si mali brať do morálku, ak chceme rozprávať o morálke, musíme začať v parlamente s morálkou. No, tak nakoniec aj na jednanie vlády by tiež mohli byť všetci trezviť. Pre, pre, presne, presne takto tam je, že aj na jednanie vlády a do Národnej rady podmenevať stup dychovú skúšku. Mm, dobre. Tak fajn, no. Takže, neviem, či už bolo vymenované všetko, kvôli čomu treba vystúpiť z EU, ešte niečo máme? No, z tých takých hlavných bodov, lebo každá tá agenda má svoje vlastné nariadenia, legislatívne e, rámce a tam by sa tomu dalo veľmi dlho venovať. Ale napríklad e, rozvinutím teda e, zmluvu, Lisabonskou zmluvou, zmluvou bolo zavedené európske občanstvo. To znamená, že občania členských štátov sa stávajú občanmi Európskej únie, preto tí ľudia, alebo mám takého jedného známeho, ktorý sa rozčuluje nad tým, že má. nad na tej európskej občianke už symbol Európskej únie, aj okrem slovenského, na tých nových, digitálnych, tak vlastne tamto bolo ustanovené a vlastne občianstvo v členskom štáte nie je na prekážku, aby človek bol občanom aj Európskej únie. Je to vlastne jeden z, jedna z tých vecí, ktorá keď si zoberieme, ktoré znaky naplňajú, naplňajú federáciu, tak je to vlastná vlajka, vlastná Ústava, vlastná mena, vlastná armáda a e, právna priorita. Takže máme, a vlastne dá ešte vlastné zdroje finančné. Tie sú, všetky tieto body sú už naplnené, dokonca aj hymnatami. Čiže Európska únia sa no, počká, naozaj... Ešte nie, to ešte iba no, tak nie... o tom, ale ešte nie, 350 tisíc vojakov je v takozvanej Európskej armáde, ktorá je súčasťou, teda má, má zmocnenie z zmluvy o fungovanie Európskej únie po, legisla, po legislatíve, alebo po legislatívnej zmene Lisabonskou zmluvou ktoré sú používané na, v rámci vnútra Európskej únie, Čiže nie je to čisto, dalo by sa povedať, že nejaká armáda, ale existuje už e, špeciálna bojová jednotka Európskej únie, ktorá má zatiaľ obmedzený počet členov, neviem, bude sa to určite do budúcnosti rozširovať, lebo e, je tam vlastne aj rada ohľadne toho, ktorú tvoria ministrovia obrany aj Slovenskej republiky teda. A jedna sa tam aj o rôznych spoločných cvičeniach a sú tam tiež nejaké sankcie na zároveň tých vecí. Takže reálne táto vec existuje, aj keď nie je... Preto, preto napríklad oni hovoria o vzniku Európskej armády alebo niečo. Ono to má legislatívny základ. Už to má. Hej, čiže mm -hmm. nie, je, nie je problém to vytvoriť a... Problémom jediný, ktorý tomu stojí v ceste, sú, sú ešte čiastočné suverenity členských štátov, pretože tie, by, tie kompetencie zatiaľ neboli odovzdané Bruselu, pretože to funguje tak, že kompetencie, ktoré sme odovzdali do Bruselu, už my o nich nesmieme rozhodovať. A potom sú spoločné nejaké kompetencie, o ktorých je to tak, že ak rozhodne Európska únia, tak Slovenská republika už nemá čo rozhodovať. A takisto máme dodržovať rovnaké medzinárodné postoje, sankcie. Tu tiež by som povedal, že vlastne Európska únia, 18. balík, o ktorom sa tak hovorí, tak všetky tie sankčné balíky vznikajú konsenzuálnym hlasovaním, teda všetci predsedovia vláda, ministri zahraničných vecí sa musia zhodnúť 100%. To znamená, všetci musia povedať áno, ak jeden povie nie, tak, to, tak tá sankcia je vetovaná a neplatí. Takže treba sa pozrieť na to, že od roku 2015 vlastne sú príjmané sankcie proti, proti slovenskému hospodárstvu, nebudeme tomu hovoriť proti Ruskej federácii. A tam vlastne e, treba si uvedomiť, že Robert Fico, ktorý dnes kritizuje 18. balík, zdvihol za všetkých 17 balíkov ruku. Nie len on, aj za vlády Matoviča, teda jeho e, minister, aj on, teda dvihali ruky. A v tom ja vidím veľký problém. Uh -huh. Teda máme opäť poslucháča. <kým> Pekné popoludne, pírajme. Hálo? Áno, nech sa páči. Oh, to je vám tam jeho? Uh, Dúfam ma počujete, poslucháč Jozef, pred moderátora, pána moderátora Morho, mali sa dobrú zvudku opakujúcu. No, to, to bola chybička, ale nejadi <laughs> Morho. <laughs> ono, to zase no, a, opakovane, a hosti, matka, modrosti. Pre hosty uh, ja som uh, videl oznám pána Ružinkteho, že dnes bude, ale som o prvú hodinu, ale aj napriek tomu sa som tam traja, tak si každý. Dobre hovoríte, až mi je to divno. Poznáte ten výraz. Na, na základe toho, že je tam to 50% quorum referenda a videli sme už teraz druhý prípad zamestnutia tých referend, brata, brata a tak ďalej proti sankciám. Takže referendový systém, čo hovoríte, je podľa mňa cesta nikam. To je môj názor, ale nie môj. A napriek tomu, keby akékoľvek referendum na Slovensku bolo spustené, tak je tam veľké riziko a potom je tam riziko oddelenia eh, o ďalšie, myslím, 3 roky. Teraz sa chcem opýtať, um, takú vec sledujem aj pána Puskara, Ruženského a iné eh, organizácie na Slovensku, tak sa vás chcem opýtať, či nebolo by rozumnejšie, neviem, či aj ja namenovať. Eh, eh, alebo či komunikujete s inými združeniami alebo oz ako je národne obrodenia a tak ďalej a s nimi koordinovať akékoľvek rozhodnutia alebo veci a sa aj zároveň s inými organizáciami e, susedných štátov v Maďarsku v napríklad v Chorvátsku ale aj v Nemecku no a posledná otázka čo vy, pani, ja to neviem, či ste spomenuli, e, aký váš názor, alebo informácie, skúsenosti na tie aktivity e, údajného záchrancu Zora, Zora, Kovára, Spasiteľa Ževraj, ako Marzindáňa hovorí, Spasiteľa Slovenska. Lebo už sme mali všeli, ministrov, alkoholikov, pedofilov, uh -huh. narkománov. Bolo video, kde aj v parlamente, kde to bolo, vypadlo vrecko s kokainom. No, Takže čo vy na to hovoríte? To sparadlo. E. Jaká bola tá prvá otázka? Ja spámovať. Jaká bola tá prvá otázka? som mi to vypadlo teraz. Prv, prvá otázka je, no. že e, koordinácia so inými združeniami, jaká je vaša skúsenost.. Bite reálna, ale ešte prv, ja prvá otázka tým. bola, že 3% kvorum, akákoľvek. Nie, že referendum, jasne. Je tá otázka podborníka. Dobre. Dobre. A moje riešenie, takže referendum. O, ostatné zruž zruženia Zoroslého chovar a moje riešenie je mm -hmm. že tak ako pri posledných voľbách v septembri 23 sa mm -hmm. tam podarilo prepašovať nejakých 10 ľudí z e, tých miestek a kultúri a ten e, mm -hmm. ipos, a, z, voda poda les mm -hmm. takže zo z tých neviem, 10 ak sa nemierim pán moderátor niektorí sklamali ale niektorí dobrí tak môj návrh je Potrebujeme zhruba asi 150 až 300 e, ľudí dostať do parlamentu pri ďalších voľbách, ja ich volám kamikáze, už niektorí ľudia to opakujú, aby, mm. aby sa dostali do toho parlamentu a najprv sa musia tieto kamikáze postarať o to, aby zmenili všetky tieto zákony, ako je napríklad volebný zákon, testičný mm. zákon a tak ďalej. No, 300 poslancov nemáme, tých... ale asi myslíte asistentov spolu. No dobré. Dobre, tak poďme na to teda. Či, či je referendum príchodné, alebo nie? Takto, ja by som kvórum na referendum neznižoval. Dôvodom je ten, že ak by sme, ak by stačilo napríklad 60 tisíc alebo 100 tisíc ľudí na to, aby rozhodlo otázka referenda, tak si tu uzakonia hoci, aké skupiny, hocičo chcú na základe tých dezinformácií, ktoré no, tu pokiaľ, sú. No pokiaľ väčšina nepríde, no. Áno, čiže aj tak Ale by to mal... Ale sa tá väčšina naučí chodiť asi. Neviem, keď... no, medzi tým môžu byť napáchané škory. Skôr pre mňa je uh, priechodnejšie urobiť referendum povinným, ako to bolo napríklad kedy si to v Švaičiarsku. To zaujímavý napad. Ale čo sa týka tohoto referenda a toho, či sa bojíme, že či prejde alebo neprejde, a porovnával to pán posluchač s, s, s tým referendom, ktoré mal brat za brata, tak brat za brata porušil zákon o referende a zákon o, o petitačnom práve, ktoré nesmie výjsť proti medzinárodným zmluvám. A oni chceli priamo zrušenie medzinárodných sankcií a právo Európskej únie nemá spätný mechanizmus na spätné vetovanie už prijatých rozhodnutí a ktoré sú zavedené v praxi. Čiže mhm oni vlastne požadovali niečo, čo sa nedalo splniť. Nie, oni mohli, ale keby boli chytrejší, by mohli požadovať nepredlženie. Tých. Tak, tak, tak. Áno. Lenže, dobre, nechcem riešiť motiváciu okay. alebo ich zdatnosti v tom, ale no, jednoducho trvalo sa asi s niekým poradiť. Mm -hmm. Čo sa týka našej petície, je tam otázka na základe ústavy, že do medzinárodných spoloč, spoločenstiev sa vstupuje referendum a rovnako sa z nich vystupuje. Čiže máme ústavne súhľadnú jednoduchú otázku, či súhlasíte aj s vystupením z Európskej únie. Mm -hmm. Ďalšia otázka sa týka odmetnutia agendy 2030. Agenda 2030 nie je práve nezáväzný dokument ani medzinárodná zmluva. Agenda mm. 2030 je takisto politické vyhlásenie rady OSN, ktoré bolo prijaté za vlády Roberta Fica v roku 2017 a zodpovedný človek, ktorý bol za zavedenie a implementáciu agendy, bol Peter Pellegrini. Mm. Čiže opäť nenapádame žiadnu medzinárodnú zmluvu ani žiadne medzinárodné právo. A čo sa týka zavedenia dýchovej skúšky pre poslancov a členov vlády Slovenskej republiky, to je tak. My žiadame, keďže poslanec nemôže byť ovplyvňovaný v rámci zákazu imperatívneho mandátu podľa Európskej únie nesmie fungovať priama demokracia, tak my ovplyvňujeme členov vlády, teda vláda má, požadujeme od nej, aby predložila návrh zákona a spojila ho s, s vyhlásením dôvery vláde. To znamená, že to je dokument alebo teda akt, ktorý vláda môže urobiť, požiadať Národnú radu vyhlásenie dôvery alebo nedôvery, kde by, keby e, Národná rada neprijala ten zákon, tak vlastne padne vláda. Hmm. Keď, čiže je to tak premyslené. Druhá vec, že keby aj napriek tomu, teda neviem, buď by sme, by to neprijali, alebo nevyhlásili, alebo by to zarezal pelegriny. tak e, plánujeme aktívať článok 32 a to je odpor. Podľa právnej definície odpo, právo na odpor nie je odmietanie kupovania nanúkov označených žabov, ale je to krajná definícia, je občianská vojna. Čiže potom záleží na vás, lebo my vás tam zavoláme, my tam prídeme, lebo keď niekde povieme, že prídeme, tak tam budeme. A záleží na ľuďoch, teda, či, to, či to podporia. A zvyšok by som nechal na zodpovedanie Peťovi. Teda. No, či sme boli v kontakte. Ja to poviem takto, slušne. Pri začati, Vytváraní petícií boli oslované niektoré OZK. Té OZK do dneska sa neozvali, ale začali útoky proti Peťovi a nie. To OZK Bratstvo národa, alebo tak sa volajú, dostali priamo, že by sa zúčastnili ako aktéry tohto referenda. Dokonca prislúbili, že do Prešova, kde prídeme, ako zverejniť petíciu a oficiálne začne zber. sľúbili, že prídu do dneska. Není odpoveď. Odpoveď sú útoky na naše osoby. Takže poviem to rovno otvorene. sa pýtal o... Či spolupracujeme s niektorým oz -kom. Dá sa spolupracovať s ľuďmi, ktorí vás do bodnú hm a potom prídu a postavia sa pred vás a začnú sa smiať. Viem, že nemá sa odpovedať, nemá sa odpovedať otázkou, ale žiaľ, realita na Slovensku a na politickej, aj aktivistickej scéne je taká, že každý jeden, ktorý je nejak zainteresovaný do politických strán a do politických hnutí, ktoré presadzujú bývalých politikov, ktorí tu vládi v 90 rokoch, ako tieto skupiny a napríklad aj malé straničky, tie ľudia, ako je Peťo a ja, ktorí nesúhlasíme, aby sa už vôbec zapájali títo politici do politického diania na Slovensku, lebo ono, kúpite si auto a keď tam dáte ten starý motor zo toho vášho starého auta, pôjde lepšie? Nie, pôjde to stále rovnako. A to je príklad nás. Preto nechceme, aby sa politické, bývalé politické špičky, ktoré Podpisovali zmluvy, ktoré doviedli Slovensko k tomu, že už nie sme sebestační v, skoro v ničom a musíme čakať na rozhodovanie a príkazy z Európskej EÚ aby znovu začali rozhodovať o tom, že chcú vystúpiť z EÚ. To by bola utopia a najvita ľudí, ktorí by si mysleli, že by títo ľudia to urobili. No a my sme pre nich zlí, lebo my to nechceme. My chceme nové tváre, mm. nových politikov, nových ľudí, ktorí naozaj idú za svojimi cieľmi a nedajú sa kúpiť. Mňa to inak ako fascinuje, že typek, čo aj má u nás reláciu a hovoria mu, že otec národa, neviem čo, ktorý teda bol na začiatku toho nášho vstupovania do Európskej únie, teraz má byť akože nejakým spasením možno, Zvláštne pre mňa. No je to, je to zvláštne, je to zvláštne. A dokonca, um, tak ti poviem, bol prvý, ktorý začal na základe kodánskeho dohovoru z 93. Aha. roku prejednávať vstup Slovenskej republiky do, do Unii. A tam není len to, že ano, sa ano, štát ano. zbaví štátnych podnikov, ale tam bol aj tento konsolidačný balíček pre uh -huh. občanov tejto republiky. Že do desiatich rokov začnú sa konsolidácie. To znamená, že oni mali 10 rokov obdobie, uh -huh dostať e, Slovensko do určitej, do určitého štádia, aby okay. mohli potom začať dvíhať dane a vy, vyberať dane od ľudí. Aby ľudia sa... začali ožobračovať. Ro rozbiť to. A rozbiť to. <laughs> a dneska títo ľudia, dneska títo ľudia rozprávajú o vystúpení z Európskej únie, ohovárajú Lisabonskú zmluvu, e, <laughs> odrazumajú mozok na perpetu mobile, ale nepozorú sa, čo urobili. Mm -hmm. To je zaujímavé. A ja sa čudujem ľuďom, ktorí ich ešte chcú presadzovať. No, áno. <laughs> <laughs> A tam bola ešte jedna časť tej otázky, to bolo vlastne, opýtal sa na uh, Zora Kolára. Áno. Tak uh, tam by som asi povedal toľko, že uh, na ňa netreba hľadať žiadne špeciálne tajné informácie, treba logickým rozumom porozmýšľať tak. Jeho, uh, jeho kredom, ktorý, ktoré teda všetci viete, je, že má nejaké obrovské peniaze, ktoré sa momentálne sa ich zbavil. Takže ich prepísal na svojho advokáta, ktorý teraz spravuje účty aj v Luxembursku a podobne. Hmm. Takže. Je to človek, ktorý prehadzuje peniaze s vidlami, ako sa to povie, tak postarosvedsky. A vy si myslíte, že tento človek, ktorý zbohatol na tom systéme, kedy rozoberal štátne podniky alebo súkromné podniky, očistil a následne ich predával, sa tločí teraz kvôli tomu, aby vás všetkých zachránil. Pretože on sa má strašne tak zle, že mu v zbierkach vysia originálne samurajské príľby, ktorej hodnota je väčšia ako hodnota vašich nehnuteľností. Takže tu by som sa nad tým pozastavil, prvá vec. A druhá vec, je stačí si otvoriť Google a pozrieť si, verejne dostupné informácie netreba nič vymýšľať a pán Zoro sa môže aj na vlasy, ktoré mu na hlave chýbajú postaviť, je to tam všetko napísané černé na bielom a on sám teraz síce dával tam nejaké dovolanie on sám sa priznal jediný e, najvyšší dôkaz viny je priznanie sa páchateľa on sa priznal dohodovu vine a treste z uh -huh. korumpovania určitých úradníkov, takže toľko k Zorovi tak nebude z neho zora pomstiteľ asi. Ale on stále zatiaľ, čo sa sledujem tak na pol očka, tak ešte nezavolil, že ideme zakladať politickú stranu. A ten čas predvolebný týka, alebo tie hodinky do vole, alebo odpočítavanie. A neviem, kedy to teda za založiť alebo zača vôbec začať zbierať nejaké podpisy, ak to teda chce zbieraniem podpísať. Kúpi stranu. On kúpi, on, on, kúpi, byť, kúpi. on kúpi stranu a auto. Tak ja kúpil OZ-ko. Na... OZ Ešte aj oz kúpil. Áno, oz kúpil. To je také ťažké za... Tak ja, som za ja som ho sám zakladal ja s mojimi kole dvoma kolegyňami okay. a on ho kúpil. No to je zaujímavé, dobre. <laughs> tak. A podľa mňa to nemá veľkú šancu vojsť ako do povedomia voličov, aby za tak krátky čas, aby mohol získať nejaký zaujímavejší výsledok. To myslím, že ešte aj 3 by bol veľmi e, šťastný, keby získal. Tak neviem, hej, mne to príde také... Však nedávno sa aj Jana Baranka pýtali, že čo, čo Kolár tak, a, a že debatovali spolu a tak, ale že Kolár, že nechce braj politickú stranu zakladať ale na druhú stranu ani nechce vstúpiť do tej Barankovej, ani ako člen, ani ako sponzor alebo takto, takže je to také zvláštne. Že či mieri až na tie ďalšie voľby, alebo, alebo ako ja neviem. No. Ale... Necham... Zatiaľ je teda ako youtuber. No... <laughs> Necháme sa prekvapiť. Prekvapenia majú Slováci radi. Otázka je, že čo, čo tým teda potom sleduje, pokiaľ No, on ako ani neodmietol, že by vstúpil do politiky, ale zatiaľ tak lavíruje, no. Takže uvidíme, čo z toho nakoniec bude. Neviem, že či nehľadám možno nejakého no nechcem povedať manekína, ale niekto, kto vyzerá lepšie než ono, on, on pôsobí aspoň na mňa tak trošku strašidelné, tak, tak ako nejaký Na výber má 5 miliónov občanov. <laughs> No dobré hej, ale myslím, myslím niekoho, čo má nejakú charizmu, že, že by uh, bol príťažlivý aj pre takých tých, nazvime to, že plitších ľudí, čo moc uh, kriticky nerozmýšľajú, ale usudzujú podľa toho, ako to vyzerá. Ale to je celkom správna úvaha, on to aj povedal v jednom zo svojich videí, že on vlastne, on to ne, nebude riešiť že on pripraví cestu niekomu, že toho vyvoleného nejakého... No, no, no, no však toto, na toto mierim, hej, že že ak to je, hej, tak baranek asi nie je ten typ, no lebo <laughs> nechcem byť k nemu krutý včera som ho videl tak, na živo na, na gulaši Svobodného vysielača ale ne, nevyzerá, že by mohol robiť modela zrovna. <laughs> pri všetkajúcte takže tam, tam to asi neprišlo <laughs> Uh, neviem. Možno, možno začne zakladať stranu, až nájde niekoho, koho bude mať dojem, že ah, toto je taký dobrý ťahuň, ktorý by to mohol dať. A keď ho nenájde, tak nezaloží nič, no. Takže ťa, ťažko tam s tým niečo, ale tak, teoreticky možno posluchať mysle, že či by, povedzme, zoro nespropagoval vašu petíciu referendovu alebo tak, nie? že to by mohlo mať dosť dobrý efekt, lebo on má celkom slušný dosah, no. Tak <laughs> vypadli. <laughs> no. <laughs> ľadám... Ťažké zamyslenie. Nie, to nie je zamyslenie, <laughs> ale ľadám nejaké slušné vyjadrenie k tomu. Nie, tak on už prehlasil, že on z Unii nech plánuje vystupovať, že on ju chce reformovať, ako som na začiatku povedal, že to sa nedá. Tak tým sa už odpálil u mňa. Teda, <dobré>. To som chcel akurát teraz povedať, si ma predbehol. Takže, takže ako okay. je tam odpoveď, že on by nám určite tú našu petíciu nespropagoval. A ja. na základe toho, že má tam ľudí, ktorí jeho propagujú a propagujú aj smer, a, pff, tak neverím tomu, že by chceli propagovať vystúpenie z Európskej úny, keď smer je čisto za to, aby sa len nejak rekonštruovala Európska únia. Ja, a neviem, že ako zoro a smer, to... Však on kritizuje smer ako mi nejak nesedí úplne. No, dobre. To, no. to je mimo... To je mimo to je mimo nás. To Ale veď aj Huliak kritizoval smerne. Áno, pokým... A Danko takisto teraz kritizuje Smer a je ale... pokým neboli voľby, respektíve nie, že pokým neboli voľby, pokým sa nedohodol s Dankom na volebnej spolupráci. E, tak za 200 000, už či už za koľko to tam vykrikovali si? 250 Ale to vraj, boli iba náklady na tie výbordy a tieto veci, ja. takže akože by si z toho mal priamo zisk e, asi nie, ale iba mu preplatili kampaň tomu Hulékovi. Vraje, teda aspoň Danko tak tvrdil, on tak ja neviem. Snaď. No dobre, dobre. Takže toľko k poslucháčovi zrejme. Hmm. V čom nás prerušil? Už ani neviem, predtým zavolal, že čo sme riešili. Hmm. Tak tú Európsku úniu asi. Čiže k tomu by som asi povedal, že nech sa ľudia neboja zbierať petíciu, nech si podpisy. nenamišľajú, teda podpis na petíciu, nech si nenamišľajú, že na čo to budem zbierať, aj tak sa to zamietne, alebo čo sa s tým dosiahne. My prostredníctvom aj našich súkromných vysielaní chceme, aj sme boli napríklad s týmto účelom v Prešove, v budúcnosti budeme robiť asi aj ďalšie mesta, uh -huh. budeme chodiť a rozprávať a budeme sa snažiť ľuďom približiť tú realitu tých negatívnych a aj tých pozitívnych dopadov, aj možnosti ktoré by mohli nastať po vystúpení z Európskej únie. Pretože... Aj, aj keď, keď už bola reč dá teda o tom Barankovi, tak však on tiež chce vystúpiť z Európskej Európskojiny, tak s ním by ste mohli to potiahnuť spolu, nie? No, pán Baranek má teda môže napísať do štúdia a podajte mu prosím na nás kontakt, ak bude mať záujem, takto verejne nás podporiť a podporiť petíciu, Dobre. ja to Ja ho mám aj v priateľov, tam mi môže kľudne no, napísať. Tak, alebo tak však mu napíše, že ti podpíše petíciu a posunie ďalej, spropaguje, však aj on má celkom dobrý dosah. To, myslím, celkom ako, myslím, že tam nemá čo tomu vyčítať, tým trom otázkám, čo ste hovorili. E, ja to poviem takto, skočím do reči. No. My sme stále prehlasujeme aj s Peťom, že ľudia podpisujú každú jednu petíciu, ktorá je aj, za vystúpenie. Že neodrádzame ľudí. Aj, ako no. niektoré, skupiny, niektoré skupiny ľudí odrádzajú, dokonca rozprávajú, že naša petícia nie je právne v poriadku, že mm -hmm. zbytočne hlasy, zbytočné podpisy a takéto veci. Mm -hmm my aj tomu nášmu uhlavnému nepriateľovi nepoškodíme pri dobrej veci. Mm. To by si mali každý jeden uvedomiť. To, že oni poškodzujú nás, to už je ich ego a ich charakter, aký majú. A ten mm. pokrivený charakter si už nikdy v živote nenaprava. To si musia zase urobiť ľudia medzi sebou. E, obraz o, o každom jednom. Mm. Či o nás, či o nich a o to si oni. Ja nemôžem nikomu povedať, že ten je taký alebo taký, to si už musí každý urobiť. A o tohto, čo sme sa teraz pred bavili, ja určite Baránkovi napíšem, mm. lebo je to dobrý nápad, ja som nad tým rozmýšľal, či nás bude viacej, tým lepšie. Ale dúfam, že mi odpíše nie tak ako Bratstvo Národa, že veľké reči o vystúpení z Európskej únie a teraz idu referumovať Európsku úniu. To je to ja som to po počul prvýkrát teraz. Vývaléna e, sa je sa z prievidze, baláža spolu. Odidenci od národnej je, koalície. To... Odidenci od národnej koalície. Ten slovenský cigán, hej? Čo nie cigáni? <laughs> Kto, Ktorého tam rešili kvôli tomu, čo povedal na adresu židov. No, to je tako zaujímavé, ale dobre, no? Tak aj toho poznám tiež. Aha, tak toto je akože, no dobré, fajn, tak už som v obraze. Už som si spomenul ten článok 32 ústavy, tam, tam sme sa dostali, predtým než zavol posluchač. To je taká, podľa mňa, ošemetná vec, že, že ako dobré právo na odpor, ale je to také hmlisté, nijak človek nevie, že kedy už konečne má to právo na odpor, kedy ešte nie, a ak ešte nie, tak čo teda ešte môže robiť iné a nie je to nejak ošetrené nikde, tak e, mo, ta asi nás chvál podľa mňa, len aby to budilo dojem, že tá ústava je fajn, keď je právo na odpor, ale reálne sa k tomu nikdy nedostaneme. Tak jak, jak si to predstavujete? Teda? <laughs> právo na odpor. No, on, článok 32 nie je tak povediať zlegalizovaný, že nie je no. legislatívne upravený, ale Ani. Je, legalizuje ho článok, ktorý ustanovuje, že občan je, môže konať všetko, čo zákon nezakazuje. Mhm. A, to znamená, že má právo aj na vyjadrovanie svojho nesúhlasu. Mhm. V článku 32 sa uvádza, že je, pokiaľ demokratické inštitúcie nefungujú, a, to znamená, napríklad, nefunguje vláda, nefunguje Národná rada, nefungujú súdy, nedá sa domôcť svojich práv hm. žiadnym iným uh, zákonným pokojným spôsobom, tak občania musia, alebo majú právo, svoje práva ochrániť uh, hociakým iným spôsobom. Hm. Ja, ho, ja hovorím tak, že národ má právo zlomiť právo, pokiaľ bojuje o svoje práva. Čiže uh, môže hm. človek urobiť čokoľvek na to, aby... <k taped> dosiahol nápravu, pokiaľ sa jedná napríklad o tieto veci. Ústavný súd nie, nie je jediný a posledný kontrolný orgán ústavy alebo ústavnosti, ale je ním ľud. To znamená, aj ústavný súd je dajme tomu, teoreticky spolitizovaní. Si tam zoberme toho kašáka, veď on v 2018 a 2019 napísal na svoj Facebookový profil, že Putin je uh, ba, blázon a masový vrah. Mm -hmm. Hej, a takto by sa sudca nemal v žiadnom prípade verejne prezentovať. Čiže je jasne, spolitizovaní tým naznačil svoju politickú orientáciu smerom na západ, demokratické hodnoty, Európska únia a podobne. No a ak teda by nebolo... Uh, zohľadnené ústavne správne položená minimálne otázka o vystúpení z Európskej únie, tak je jednoznačne porušené de demokratický princíp, pretože národ týmto vyjadrí uh, vôľu vystúpiť z medzinárodného spoločenstva mm. a keď ak to zamietne vláda, čiže zmarí alebo prezident zmarí toto rozhodnutie na seba určenie národa, tak národ má plné právo robiť si poriadok v svojom štáte tak, ako to píše článok 32 jeho hĺbková definícia. Len to musíme pripomenúť jednu vec, že ten odpor nemusí byť, že hneď chytíme, zoberieme sekery a budeme vypaľovať parlament. No, Ale to, to som chcel sú, sú, sú tu práve. možnosti, sú tu možnosti, sú tu možnosti <laughs> no. protesty, štrajky. E, je tu strašne veľa normálnych, slušných e, vecí, ktoré sa dajú dať ako najavo, že stop. Stačilo a Áno, to chceme, by... si dos chceme dosiahnuť svoje práva. Sú to blokácie, môžu byť blokácie miest, blokácie... No, je, tu, je to strašne veľa vecí, ale určite nie tým, že chytíme, zoberieme sekeria a ideme ničiť a mlátiť a rozbíjať výklady, rozbíjať a zapaľovať autá ako vidíme to od tých inžinierov, inžinierov a doktorov, ktorí prišli do Francúzska. Mm, mm. Ale tam to funguje, si je uvedome, že napríklad Polská vláda e, nič nekonala proti tomu, že Nemci im dovážajú migrantov na hranicu a tam ich vypúšťajú dodávok teda, a oni chodia do Polska. Mm -hmm. Tak sa jednoducho Poliaci zobrali a zablokovali hranicu. Mm -hmm, mm -hmm. No, no. Teraz tam už ide armáda, aj na lotické hranice. Mm. No dobre, tak. Máme opäť posluchače, nech sa páči. Dobrý deň, prý. moje meno je Paolo. a Mám iba jednu takú otázku, alebo tému na zamyslenie sa, keď hovoríte o tom výstupe z Európskej únie. Žijem už veľmi veľa rokov v Anglicku a so, som nech som spýtať, či náhodou po budúcej voľbách, už keď sa napevno zakotlíme v Európskej unii, čiže federácii, čiže mi niekto tu prípada ako takáto Situácia tá istá. Anglicko rozhoduje o Severnom Írsku, o Škótsku, o Wales. Eh, a vlastne Škóti nechceli vystúpiť z Európskej únie. Ani Írsko v podstate nevystúpilo <laughs> ako to južné. Ale pointa je v tom, v podstate Škóti sú závislí na Londýne. A nemajú, v podstate potrebujú povolenie od toho, aby na to, aby si mohli dať vlastne nejaké referendum, že chcú odísť. Oni to skúšali asi pred, no, okolo toho, potom 16. 2016, keď vlastne e, 52%, myslím, že tejto populácie sa rozhodla, že nechcú byť členmi Európskej únii. Čiže len takáto téma, taká divná, lebo <laughs> mne to skôr prípada, že mne sme podriadení Bruselu a v podstate federácia, to je to ište ako UK, že United uh, Spojené Královstvo, takže <laughs> v podstate tie, tie menšiny, ako škóti, Velsi a Serdy Jírovia, čo vlastne uh, Angličania ukradli Jírom, a to je jedno. Čiže oni nemajú žiadnu šancu. Oni v podstate v sú už tam sekajú dobrých 20 rokov politici a nie sú schopní si proste utvoriť žiaden parlament. A keď oni nie sú schopní, tak príde Londýn a nasedí svoju vládu. Či to nebude takisto fungovať v podstate? Ďakujem za to. Ale budem počovať. Ďakujem. Dobre. Dobre. Dobre. Takže na toto budem odpovedať ja, lebo vzhľadom k tomu, že som 15 rokov žil v Škótsku a ja som prišiel pred 6 rokmi naspäť na Slovensko a zúčastnil som sa aj referenda o vystúpenie takzvanie zo spolku Anglická a Škótska tak poviem takto. Za prvé, Škoti chceli vystúpiť, účasť bola dosť vysoká, len vzhľadom k tomu, že v vo volebných miestnostiach boli už poukladané skrinky, kde boli hlasovacie lístky poukladané ako, pekne ako do komínka, pekne uložené. To si všimli, všimali Škoti a boli s tou pobúrení. Preto neprešlo referendum o vystúpenie z zo zväzku z Anglicka. Vzhľadom k tomu... Čiže či... ako vraj, že to bolo sfalšované? Áno, presne mm. tak. Presne tak. E, Škoti chceli vystúpiť. E, predtým, než sa išlo vystupovať, e, poviem rovno, čo robili Angličania. Angličania postavili mesokombinát pri Edimburgu. Nový fungel mesokombinát zariadili, robilo tam zhruba 800 ľudí. Dva roky fungoval, ako vyhlásila premiérka Škótska, že bude referendum vystúpenie, zrovnali ho zo zemou. Odnesli všetky stroje do Anglicka, zrovnali ho zo zemou. Škótsko na záchranu toho mesokombinátu dalo peniaze, Anglicku vyplatilo, čo stálo, oni ho aj tak zničili. No a tam bolo potom viacej veci bolo, prestalo sa nakupovať potraviny alebo výrobky z oneho zo Škótska začali obmedzovať a brániť im ale aj tak chceli vystúpiť, takže nie je pravda áno parlament e, deklaroval, že chcú zostať v Európskej únii ale ľudia nie občania Škótska nie no a e, veľa som vtedy dostával otázov, ako to bolo, keď sme sa rozdelili my ja som im povedal, robilo sa presne to isté. Keď išlo na rozdelenie, na Slovensku sa rušili továrne, rušili sa veškeré podniky, ktoré mali fungovať, prenášali sa do Čiech. Ja som mal príklad filiakovo, pochádzam z Lučenca, kovosmalt. Výroba z kovosmaltu sa presunula do Čiech. Po filiakove nebola rentabilná, v Čechách začala byť rentabilná. Toto sa dialo aj v Československu v 90 rokoch, predtým než sme sa rozdelili. A bolo takto XY podnikov, ktoré sa tiež na Slovensku sa zatvárali. No a k tej druhej časti otázky. Áno, boli by sme tak, ako sú Rumúni teraz, že Európska únia povedala, že ten prezident, ktorý prvý vyhral prvé kolo, nie je povôli Európskej únii, zrušili sa voľby, víťa za prvého kola obvinili, dokonca s neho urobili zločinca a museli sa opakovať voľby. A toto by sa dalo. Ten Kalim Georgesku alebo jak sa to číta? Nej, Georgescu. Neviem, či to ako G. Že oni je číta ako G. Dobre. Nech. Ale tam, že vraj to bolo také, že on mal akože protiústavné názory. Áno, on bol... On bol lebo majú v ústave, že sú akože členmi EÚ a, a hotovo. On U, bol ne? proti tomu, aby cez, z jeho rumú, územia začala vojna proti Rusku. No, to je jasné, že no, ten, on, on to má ten hlavný problém, ale oni to tak odvodnili tak veľmi vtipne, ako akože no. protiústavné názory. Takže my by sme si ako voľby, kvázi by sme vykonali voľby, ale keby, sa nesúla, keby s tým nesúhlasila Európska únia, nechcela by to Európska únia a ľudia by im nepasovali, tak samozrejme Európska únia zruší voľby na Slovensku a dosadí si svojich ľudí, tak ako to robí teraz. Teraz sa s vami hrajú tak, že Raz tu máme Matoviča, potom tu máme Šimečku, potom tu máme Fica, potom tu máme to. A pritom nikto si z vás nevšimne, že aké zákony a čo vlastne podpísali v Európskou úniou. A keď sa mení vláda, to znamená, že tá predchádzajúca vláda pripravila pôdu pre tú druhú vládu, ale nie v dobrom, ale v zlom, aby sa potom znovu hm. mohli zmeniť, prečas, mohli byť predčasné voľby tak, ako to bolo v roku 2020. E, predchádzajúca vláda podpísala zmluvu WHO e, doplnky z WHO o pandemických opatreniach v roku 2020 boli voľby samozrejme smer musel prehrať prišiel Matovič Pre, medzi tým e, Pellegrini dal prvé obmedzenia ohľadne covidu a potom to išlo do troch, do troch rokov to vymenili teraz znovu sú nové opatrenia znovu sa prichádza, že Údanie tu v Banskej Bystrici v nemocnici je nejaký nový druh vírusu covidového, mm. že začína vraj pandémia, že sa nakazilo skoro 200 ľudí, či koľko. No a znovu to začína prich prichádzať. Takže toto je kolobeh divadlásť a vy diváci pozeráte, tlieskate alebo nadávate. To je všetko, čo by som chcel povedať. My to príde niekedy a otázka, že, či to aj nie je pravda, že koalícia a opozícia, jak sa striedajú, tak to je sa, akože odštepné závody jednej firmy, ako ja neviem, Lidl a Kaufland, hej, oboje je Schwarzgrup. A že, eh, jedna vláda urobí ozaj masaker niečo, a ľudia si povedala, ale to je hrozné, tak to nie, tak to dáme tým druhým tej opozícii. Opozícia sa stane koalíciou, urobí ešte väčší masaker V sa som no, Tí pred nimi neboli kto väčší, ale nebol to až tak zlé, hej, ako toto. A zase zvolila tých predtým a tak dokolečka. Presne tak, presne tak. Je to dokolečka. 35 rokov jedno a, a. to isté dokola. A nikto si to s a každý si tá starole že ježiš Mária, teraz ideme voliť to menšie zlo a bude lepšie. Potom, keď mm -hmm. budete, kri, budeš kritizovaný, tak ti napíšu, a čo chcete naspäť, tam tých. A oni si vôbec nie neuvedomujú, že tí pracovali podľa zmluv, ktoré už boli podpísané predchádzajúcou vládou. Lebo prečo? Nikto z nich nečíta. No, to, on, nikto že... nepôjde na web a neprečíta si tú zmluvu, že čo tam vlastne v tom roku 2017 no, alebo 2012 kde no. niekto podpísal. Človek by čakal, že oni v súlade teda, s predvolebnými slubmi zrušia tie zlé veci, čo tá predchádzajúca vláda urobila, ale oni nezrušia aj s tou slavnou D DCA zmluvou. Či ak sa to volalo, myslím, že tak. No, a o, tom, o tej vojenskej spolupráci s USA, tak a, tiež ako vyhlasovali, že jak to idú riešiť a nič nakoniec. A Kali potom povolbal, že no, zistili sme, že sa to nedá vypovedať, ale aspoň to teda sa to pokusíme upraviť, no ale ani z toho nič nie je nakoniec. Takže... Ale čo zistili? Schválili tú istú zmluvu ktorá bola na ako návrh v roku 2018 <tíždý> ministerstvo obrany za Ficovej vlády navrhlo túto zmluvu. Oni len, schválili, oni len schválili s menšími úpravami, neviem, schválili, oni schválili len s menšími úpravami tú zmluvu. Neviem, či to nebolo cez ministerstvo zahraničných vecí, ale to je v princípe no. jedno, bola to smerácká vláda. Bola to, to smerácká vláda, <laughs> rozumieš ma, ale nie, minister, minister obrany, minister obrany ju navrhoval tajomne, e, ministerstvo obrany navrhol tú zmluvu aj s ministerstvom zahraničných vecí, obi ministerstva sa na tom spodielali. Oni tvrdili, že do, dostali od USA nejakú predlohu, že ak si to si predstavujú a na ministerstvo obrany to našom teda, že to vraj zoškrtali, že to bolo Červené more. Čo sa mne tak úplne nezdá, ale to možno, ale že to <totíto> to lajčák a potom tí neskorší hlasací, že to tlačili, aby uh, sa to presadilo. A, ale že Danko to teda zarazil, čo je ako, OK, fajn. Ale uh, tak uh, mali to teda nejak riešiť, ale nevidím nejaký pokrok ako v tomto smere. Že stále je to všetko po starom. A hlavne, keď tvrdia, že teda suveréná zahraničná politika na všetky štyri strany, tak to mne nepriede ako suveréné, lebo len to je taká v podstate kapitulačná zmluva, ako to, čo presadili, lebo tam sami si môžu všetko a my nemôžeme nič, že je veľmi stručne povedané. No. <laughs> Presne tak. Tak, tak, takže takto z nami vybabrávajú, alebo to je z nami s veľkou väčšinou voličov, ktorí spôsobujú, že raz, raz sú prímoci tí a raz tí druhí, ktorí sú nakoniec veľmi podobní. Len je to ako Pepsi Cola, Coca Cola, ak sa hovorí. <laughs> <laughs> No, Dobre, ešte k tomu článku 32 ústavy. Dobre, tak postavíme sa na odpor a budeme robiť nejaké, neviem čo, nejaké legálne um, protesty a akcie všelijaké, ale čo keď to dopadne ako XY takých vecí v <laughs> nie až tak dávnej minulosti? Ako napríklad spomeniem, že v Londýne v 2023 bol asi 1,5 milióna demonstrantov proti vojne v Iraku a aj tak sa na to vykašlali. a išlo sa do Iraku. Že, dobre, tak si zaprotestujete a urobíte možno nejakú blokádu krátku, no. Dobre, a čo, čo potom teda, alebo... Uh, systém si povie, že tak fajn, je to nejaká skupinka, ktorá nemá nejaký demokratický mandát, no chce to niečo riešiť, ale my tým nie sme viazaní my máme za sebou toľko a toľko voličov a auto. to. Poviem tak, že... Uh vola ľudu je vola Božia. To je, mm. Vždy to záleží od toho, koľko ľudí sa tam je schopných na tom pracovať. Nie mm. len sa na tom podielať, ale aj na tom pracovať. To bolo napríklad v proteste, ktorý som organizoval v 2021, kde v tom proteste, vlastne počas toho protestu poslanci utekali kanálmi. Možno mm. si pamätáte ten protest. Hej? Uh, Rokovanie vďaka tomu, že sa, sa mi niečo, nie, alebo teda sa mali určite dohody s určitými ľuďmi v Národnej rade podarilo ovplyvniť, takže trvalo tri dní a vďaka tomu sa úplne zmenil celý ten článok, ktorý mal sa prijímať ohľadníkový pasov. Mm -hmm. A to bol, dá sa robiť veľa vecí, hej. môže sa to začať blokácio, ale ja hovorím, že treba bojovať na vode, na vode, mm -hmm. na vode na zemi a aj vo vzduchu, Čiže áno, mm -hmm. poďme cestou petícií, poďme cestou protestov, poďme cestou vzdelávania ľudí a finálne poďme založme politickú stranu, takú, ktorá bude úplne odtrhnutá od tohoto systému a nebude to ani pravica, ani lavica, ale poďme nerobiť e, suverénnu politiku na všetky štyri svetové strany, ale robme ju pre Slovensko. No, tam teraz budem za zlého, ale čo už, to teda je moja úloha. <laughs> Máte sponzora? <laughs> Uh, treba sa spýtať ľudí no. uh, z občianskych združení aj toho posledného, ktoré <laughs> som tu viac spomenul, lebo oni vedia viacej než my. Nie, nemáme sponzora. Uh, financujeme si to z toho, čo zarobíme v robote a práve preto si nemôžeme dovoliť chodiť po mm. mestách, lebo uh, nie tak, ako na, o nás rozprávajú ne, určité kruhy, že nás financuje americká ambasáda, alebo že sme zosisky, že sme tajní agenti a takéto veci. Sme dvaja ľudia, ktorí pracujeme, ja mám dokonca dve roboty, dve práce a naozaj všetko, čo robíme a kde sa ukážeme, ide z našich vlastných zdrojov. Žiadny iný neexistuje no, a ani existovať nebude, lebo ako náhle by bol sponzor, tak sa musíme ohýbať tak, ako ten sponzor bude chcieť. Tak, hľada, že by bol súladný ako s tým, čo hlásate, požadujete a tak. A ja nekladol vám žiadne požiadavky, ale... No, To, dnes, to sa dobe... väčšinou nestáva však no. to e, spomínaný už Jano Baranek si to odkrutil a nenašiel nikoho, aj keď teda oslovil viacerých ale že to vždy skončilo tým, že že dobre, dám ti peniaze, ale daš týchto a týchto ľudí na kandidátku. <laughs> Alebo e, pridáš do programu ešte toto a toto. <laughs> a zrušíš vystúpenie z Európskej únie. Napríklad. <laughs> ako Slovensko snedáme s nebojím braňom, sme boli na dvoch takýchto rokovaniach, kde vlastne Aha. nás tlačili na to, aby sme zrušili tie naše požiadavky, zrušenie súkromných zdravotných poisťovní, aby bola len jedna štátna zdravotná poisťovňa. Aby, aby sme zrušili požiadavku, hm. e, že sa budú financovať len štátne zdravotné zariadenia. Potom, aby sme zrušili požiadavku a aby sme prestali vôbec rozprávať o tom, že chceme vystúpiť z Európskej únie, hm. ale že ju chceme len reformovať. No, no preto sme nikdy nedostali žiadného sponzora. Vidíš, aj, vtedy, aj vtedy o nás rozprávali, že sme financovaní tajnými službami. Aj Fico chcel vlastne iba jednu poistovňu. Ešte tam bola aj nejaká arbitraštie, čo okolo toho sa mi Maria, že to vyh vyhral ako Fico. No urobil to? No, toto, toto ma práve akože prekvapuje, že no. bol právny spor, sme to teda ako vyhrali, a nič. Áno, nič. A všade vo svete, ale všade v Európe, no. všade v Európe máš jednu zdravotnú poisťovňu. No v Nemecku nie, tam ich je more, ale... Ale to sú dopoisťovacie, to sú, do, to sú dopoisťovacie poisťovne, to nie sú, nie sú naviazané na štátny rozpočet alebo na uh, daňo, daňové odvody. Mm. To, to sú všetko urobené zmluvy tak, že vlastne peniaze idú do zdravotníctva z daní a keď seš na štandard, tak sa dopoisťuješ. Tomu, to, to, to, bolo aj v Anglicku, ale... to bolo aj v Anglicku, ten systém bol aj v Anglicku. Nebudem sa hádať, lebo už som dávno v Nemecku nežil. Aj. Lebo to teda chvíľu, áno, ale už je to dávno. Ale dobre, no, nech teda. A... Ale v Amerike ich je viac, no, no. Ale to je úplne niečo iné. Dobre. Ale tam máš A... aj viacej nepoistených ľudí, ktorí ťahajú <tiaľujú> zo systému peniaze potom s faločnými kartami pre je Dobre, tam vyše no. 6, 6 miliónov, alebo koľko uh, ľudí, ktorí nie sú poistení. Čiže, keď mám teda uh, záhram skeptika, čiže keď nemáte teda sponzora, tak to nemá veľkú šancu. Že aspoň tak to zatiaľ vyzerá na Slovensku. Ono to nezáleží od to či máme sponzora, ale od toho, či budú na to ľudia. Lebo všetko má šancu, pokiaľ sú ľudia. Keď bude ochota ľudí, tak je na všetko šanca. Keď nebude ochota ľudí, môžu sa roztrhať ľudia a môžeš mať sponzorov koľko chceš, neurobiš nič. Dobre, tu, tak. Tu, je dôležité, tu je dôležité mať ľudí a ľudia musia rozhodovať. Nie nejaký sponzor alebo nejaký dvaja ľudia. Tak dáme slovo poslúchačovi opäť. Nech sa páči. Haló? Áno, počujeme vás, nech sa páči. OK, vyboriť. to som zase ja, Paolo z Anglicka. Uh... Ešte také dve veci by som chcel, aby ste trošku okomentovali a hlavne, kedy ten pán druhý, ktorý býval dlhodobo v Anglicku, trošku kračer ako ja, ale to je jedno. Celá pointa je v tom, keď hovoríte o tom, že každý teraz hovorí, treba ušetriť peniaze z tých vládnych inštitúcií, bla bla bla. Napríklad tie okresy a tie mestské úrady, obecné úrady a neviem aké. Tuto v Anglisku to tu nefunguje takto. Proste tu už začínajú politiku od začiatku, hej. Chcete mať tu nevoľa akože starostu dediny, alebo čo, ale si volia svojich zástupcov z tých nejakých malých mestričiek, ktoré patria pod určitý kancil, určitý okres a proste títo poslanty pôjdu tam a si vyvojujú peniaze na to, na čo nepotrebujú Čiže ušetvíte kancelárie, ušetvíte administrativních pracovníkov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A verím tomu, že by ste iba z tejto schémy vkresali minimálne polovitu. Akože len to hovorím, že tu nie je dobré všetko v Anglicku, je tu dosť ale vlastne, nech to pán vysvetlí poslucháčom, lebo ja viem, o čom hovorím, a ten pán to bude dokázať lepšie vysvetliť ako ja. Ďakujem, do počíta. Mm -hmm. Čiže teda zoštihlenie samozprávy zrejme. No, zoštihlenie samozprávy, áno, Má, máte pravdu, v, v Anglicku a v Škótsku funguje ten systém na celkom inej úrovni. Je to vlastne systém, to čo sme sa tu nám rozprávali a čo Marian naznačil ako aj ty, že vlastne informatika a prepojenie informácií o ľuďoch cez počítač. Preto je tam nižšie. Nižší počet zamestnancov na koncile. Je to takzvané ako ste dobre naznačil, že sú to okresné alebo mestské úrady. Mm. Preto tie financie sú tam oveľa väčšie. Preto si môže napríklad koncil uh, uplatniť benefity na sociálne slabšie rodiny, ktoré, uh, keď požiadajú uh, job centrum, je to vlastne... Job centre je zahrnuté sociálka, nezamest, úrad práce a HMRC, to je vlastne daňový úrad, ktorý určí, uh -huh. či môžete požiadať o benefity, zniženie, e, preplácanie elektriky, plynu, potravinové sáčky alebo potravinové bločky, ktoré si vidíte a nakupujete si v obchodných reťazcoch lacnejšie. Tu sme sa o tom rozprávali, je prebujnená štátna správa. Mm. A pokiaľ, ako aj Marian povedal, pokiaľ sa neupraví, pokiaľ tá informatika pôjde týmto štýlom, že budeme iba naberať ľudí a budeme sa, sa na informatiku, ako aj ťaci vedia, čo o čom rozprávam, že pokiaľ nebudú prepojené tie samozprávy cez počítače, keď lekár nebude prepojený so svojou vlastnou správou, dovtedy budeme mať na zdravotnej poisťovni milión ľudí, Teraz po, to obrazne rozprávam, budeme mať milión ľudí a vy budete chodiť stále s papierikmi a budete zdravotné záznamy a všetko. Mm. Ako viete, žijete v Anglicku, prídete k doktorovi, prídete k GP mu, GP si naťúka vaše national insurance number, je to vaše poistné číslo, cez ktoré vám stiahujú dane a vie o vás všetko váš zdravotný stav, kedy ste boli naposledy liečení, aké lieky berete, či ste prekonali nejakú operáciu, či ste mali nejaký pracovný úraz, všetko vie. Dokonca cez informatiku sa znižilo tak stav, že zubári, sociálne slabšie rodiny majú zadarmo. Pracujúci, ktorí pracujú a rok alebo dva roky, to je v Škótsku teraz rozprávam, neviem ako je to dole v Anglicku, lebo v Anglicku viem, že si kupujú niektoré druhí lieky, si kupujú, v Škótsku boli všetky zadarmo, mm -hmm. tak vlastne zubári platíte 10 libier u zubára, keď pracujete, ale pracujete minimálne jeden rok tedy máte nárok na zlacnecu zubáraná, že za blombu, za vytrnúte zubu, za liečbu, za protézu, zaplatíte len 10 libier. Ostatné všetko vám platí štát. <kým> a tu na to chýba. Ale prečo? Máme prebúnenú štátnu správu, peniaze utekajú do štátnej správy, do meských zastupiteľstve, žena, alebo je to bratričková kontrola, že kde vlastne tie peniaze idú a tým pádom sa peniaze rozhádzajú dávajú sa nezmysly na lavičky, na hlúposti, na cyklotrasy, čo by mohli ostať tie peniaze v, v kase a mohli sa používať na tieto veci. To je asi všetko, čo by som k tomu povedal. Čiže, že oni správne vykonali tú informatizáciu. Áno, má presne tak. A presne ušetrili, ušetrili a... za prvé praco, praco, pracovné miesta peniaze a ľudia aj nepotrebujú aj... chodiť s taškami papierov Hej, že, po úradoch. Si ľudia ušetria čas a nemusia tam... <laughs> Obťažovať uh, tých pracovníkov priamo a predpokladám teda, že veľa vecí si vybavia iba z domu, cez internet a nemusia nikam chodiť. Ja som si vybavil, uh, uh, poviem tak, mm -hmm. ja som si vybavil všetko, sedel som doma, mm -hmm. zobral telefón, zavolal som si na centrálne číslo, mm -hmm. povedal som si, čo chcem riešiť mm -hmm. a riešil som si to cez telefon. Mm -hmm. no, nikde tak, som fine. nechodil. Nikde som nechodil. Okay. Dobre, tak... Uh, poslucháč na telefóne, nech sa páči. No, dobrý deň, kedy som týchto pánov, čo zastavujú strašne týto smiešné digitalizácie, akože oni sa troška počúvajú, o čom rozprávajú, veď tým, že všetko pôjde do kablov a do ich neandertalských tehličiek, veď tí ľudia nebudú mať, čo robiť. To ako, ako o čom rozprávate a čo sa tým ľuďom, akože ako prácu No. Všetko pôjde len cez satelit, Máme málo uh, GPS-iek, alebo máme malo týchto antén. Naopak to treba všetko zrušiť a treba dať ľuďom šanony, treba dať ľuďom zošity, treba dať ľuďom písanky a uvidíte, aký bude klub. na čo to všetko akože treba dať do 5G, 8 aby akože všetci elektromagneticky čo? Hej. Viete, troška akože k tomuto zarozmýšľať. A čo, čo by sme tým dosiahli teda, keď sme sa vrátili k tomu? Akože, ak to čo by sme kuté? tým dosiahli? Dali no. sme deťom robotu, dali by sme ľuďom prácu. A čože sa na tých ministerstvách? Čo myslíme si to ministerstvo tam vedľa Priora, kde sedela pani Tomanova? Prečo by tamto deti nesedeli a nerodili? A čo tam také stráčne robia navyše? Prekladajú papier, no tak nech idú všetci čo? Čukať do počítačova, lebo čo? No, takže týmto chcem no, len vyjadriť tu, taký názor, že my tu máme teraz a, taký stav, že 100 tisíc a teraz postaviť mm -hmm. antení každých 12 metrov, to Marianko, neviem. No, ale teraz tu, tu je máme... Je to ľudí, ktorí by sa vrátili ku klasike a digitalizácia <laughs> povedne. Ďakujeme za vaše vyselanie. Pekný deň. No, do, do Máme Nože. tu vyše 100 tisíc neobsadených pracovných miest, kvôli ktorým pán priemer zháňa ľudí z nejakých stanov, Uzbekistanov a neviem akých iných stanov ešte. A by, získame tým práve to, že bude mať vlastných, ktorí tu to môžu robiť, hoci povedzme po nejakom preškolení. Však ale ak nie sú úplní idioti, tak hľadom by to dali. A nemusíme dovážať niekoho kultúrne nekompatibilného, takže ja to ne, nevidím špatne. A nevidím špatne ani to, že si nemusím brať na vybavenie nejakých vecí dovolenku a urobím si to doma, povedzme, o 9. večer, čo to je podľa mňa výhodné. Ja by som pani asi povedal tak, že kritizovanie digitalizácie takej tej násilnej a absolútnej, už bez možnosti použitia papiera treba adresovať na úrad vlády konkrétne predsedovi vlády Slovenskej republiky, pretože toto je súčasť agendy Európskej únie, agendy 2030 je totálna, absolútna digitalizácia, digitálne ID, digitálne občanské preukazy, zdravotné karty a všetky iné veci. A toto naozaj ani Puškar, ani Ružinský nezaviedli. My hovoríme o, o diametrálne inej, paralelne podobnej veci a to je, a, že áno, máme nejakú konsolidáciu, kde štát neustále naberá nových ľudí, napríklad teraz na ministerstvo prišlo niekoľko desiatok nových ľudí na ministerstvo vnútra, o tom, že sa vytvárajú nové, nové úrady ako tých žandárov, ktoré vytvárajú nových štátnych úradníkov a nové peniaze očerpávajú nie zo štátneho rozpočtu, ale z občanských daní, lebo tie dane sa tam naposielali cez občanov. A my hovoríme o zefektívnení verejnej správy, nie o digitali, absolútnej digitalizácii. To znamená, že máme tu ľudí, ktorí preferujú papier a máme na na toto určité množstvo pracovníkov, ktorí toto dokážu pokryť, pretože to je menšie množstvo v súčasnosti ľudí využívať digitálne nástroje. Ale máme aj možnosť digitálneho nástroja, ktorý nám podstatne zredukuje úradných pracovníkov na to, aby obslužili ľudí, ktorí nechcú digitalizáciu. Nehovoríme o digitalizácii, že my propagujeme digitalizáciu alebo iné veci. Tam sa s touto kritikou ste na zlom mieste, to treba ísť na úrad vlády sa kritizovať. Pane zle pochopila našu debatu a vzdial, ale vrácať sa zase o 30 rokov nazpäť a žiť ako v džungli No, akože, sa dobré, akože chápem, že môžu dnes byť nejakí dôchodcovia, ktorí to nič nehovorí a tak, ale tak obvykle majú deti, a keď nemajú deti, tak majú nejakých susedov a tým môžu pomôcť, ako vyplniť niečo, keď neexistuje teda papierová forma, čo, ale dnes sa nezdá, že by neexistovala. Akorát teda, dobre, podnikateľom tam nariadujú, že niečo majú už posiadať iba digitálne, to viem, to je fakt, ale... Keď niekto má s tým problém, tak môže požiadať o pomoc. No asi ja to, to nevidím ako, že ma sa máme vrácať späť na stromy, lebo niekto je proste... Ale my sme ani za pro, to, aby... Proti počítačom. A čo sa týka... Dobre, ten, um, <laughs> že tie vysielače, Wi-Fi a tieto veci však... To nie je proti digitalizácii alebo informatizácii, však to môžu aj prekablovať, keď sú. To nie je problém, takže tam žiarenie tam nemusí byť nejaké extra veľké. No ja by som, tam, ja by som skôr no. povedal, že <coughs> e, pani nepochopila jednu vec, e, že my, sme, my tu rozprávame o čiastočnej digliz, digl, digitalizácii, ale na to, aby sa pomohlo občanom, nie aby sa po, občania no. zdierali. Tak mne, mne to pomáha, že ja nemusím si brať deň dovolenky, ale ibavím iba si všetkú agendu so štátom no. večero 9. Ale keď, keď si zoberieme, že koľko no. ľudí teraz pracuje tam, tí ľudia sa môžu presunúť do iných rezortov, kde potrebuješ, no. máš menej ľudí. No. A vlastne ty, tým sa ušetrí a tam, kde není, ja nepotrebujem doniesť ten, potom 150 tisíc kazachov, alebo uzbekov, alebo no. inžinierov z Afriky, Presne Ale zamestnám tak. svojich vlastných ľudí, a to sú Slováci. Presne tak. Slováci Presne. potrebujú robotu, nie U Uzbek a kazach. Tak a to, to môžu sa... rozmýšľať len ľudia, ktorí naozaj nerozmýšľajú dopredu a nevedia, čo vlastne, čo, o čom sa baví, lebo tie peniaze teraz idú preč. Každý míňa, ako len chce... Sú to, sú to, myslím, že prežraté peniaze a úplne zbytočné. Obyčajne, to ešte, áno. Najvyššie v situácii, kedy potrebujeme šetriť. Presne tak. Ale tu no. som dostal dobrý nápad, že tých 100, 150 tisíc ľudí, čo potrebujeme na zváranie, by mohlo prísť napríklad z tých štátnych úradov, aby no. keď teda ich nahradíme digitalizáciou, oni môžu prísť zvvárať. Za, zaško, no. Zaškolia sa, môžu ísť, akože, prečo nie? Len vieš, ako zváračov je robotizácia. E, v a všetko sa zvvárajú zvára, už roboty, ľudia už nezvvárajú. Ne rúri sa zvárajú. No. Takže... Dobre, no však, ale tak sú tam iné nejaké také práce, ten... Teraz sa zažívajú operátor výroby, ale tak predtým to bol bežný robotník, hej? Áno, presne tak. <laughs> Aby to znielo nejak honosne, ale tak to, to sú také veci, kde nejakú extra vysokú kvalifikáciu netreba také tým, predtým ťukal do počítača nejaké papiere, tak to dokáže tam aj, aj tak tam aj tí operatóri výroby častokrát veľa iba ťukajú do počítača. Alebo pijú <clears throat> a potom niekde niečo prenesie a niekde niečo nastavia a niekde niečo spustia a, a, a tak, nie? Takže to, to by podľa mňa ako utiahli ako veľká väčšina tých prepustených, čo ich zamestnávame zbytočne vlastne, no. Ale máš aj také veci, že však pôvodne sa železnice rozdelili na tri spoločnosti, že na osobnú dopravu, nákladnú a, a, a správu tej infraštruktúry. No a te, teraz že predtým na každej stanici, také väčšej, uh, bol jeden prednostná, teraz sú traja. Vieš, za každú spoločnosť jeden. No tak, čo, tak ako, čo, čo na to povedať? Vieš, na toto... Toto sa dá pomerne v pohode a bez veľkej bolesti odstraní. Toto. Len to ľudia nevidia, Ješ Oni no. vidia len to, čo po, alebo chcú počuť len to, čo chcú počuť. Nevidia to, čo by mali vidieť, ale vidia len to, čo chcú vidieť. A preto sú takéto názory u tých ľudí. Pre, preto je to dosť ťažké vysvetľovať ľuďom niečo nové, alebo aj ako robíme s pečom tie lajfky vysvetľovať zmluvy, ktoré boli zle podpísané, alebo ľudia, tých ich nechápu. Oni si ich v živote neprečítali mm -hmm. a oni žijú bežným životom. Ráno vstaniem, idem do roboty, alebo dôchodcovia idú do obchodu, idem k lekárovi. Mm -hmm. Človek, ktorý má hypotéku alebo úver, rozmýšľa nad tým, že či mu to vydá v ten mesiac. Toto sú ich problémy. O zvyššak ich nezaujíma. Nevieš, ale a potom teraz... sú takéto názory. Teraz... Uh... Ty sa reálne jak makáš, ešte ak máš dva džoby o to viacej, tak e, sa ani nedostaneš v tých otváracích hodinách, ktoré sú ešte socialistické na ten úrad, hej? Že ti tam dajú, že pondelok, 8 až 14. Hej. Útorok, 8 až 14. Streda, extrém, 8 až 17. Ó, ale ja <laughs> ty sa ani stíha... do tej 17. Ja, ja sa nestíham, presne to som chcel povedať. No. Ja takedy nestíham ani tú 17. To si no. musím prestať no. robiť v tej druhej robote, keď mám volno, lebo tam si viem urobiť trošku čas. A ísť si niečo vybadiť na úrady. No. Doktorovi idem vtedy, že ja si zoberiem dovolenku, aby som išiel doktorov. No a to ešte, a to ešte to prídeš na úrad ešte čakáš, že je kým prídeš no ešte, najrát, vieš, ešte dostaneš to, otázku, čo chcete? Keď si to namiesto toho doma naklikáš na za 10 minút a ideš do počítača, je to hotovo, tak prečo by si... Mal, ale však... Dobre, keď to pani nechce používať OK, môže nech sa páči <laughs> ide to osobne na úrad, dobre. Ale prečo by to mala zakazovať iným? Hej? To nevidím naozaj dôvod. Ono je to odbúranie byrokracie. No. Ta byrokracie na Slovensku je tak rozbújnená, že ľudia si to ani neuvedomujú. Oni to ano. berú ako bežný život. Ano, Tú byrokraciu ano. berú ako bežný život. Oni možno, že by nevedeli ani žiť bez tej byrokracie úradníkov. Lebo oni si myslia, že ten úradník je tam pre ní. Nie. Úradník je pre tých občanov. A pokiaľ si to nezačnú občania uvedomovať, že vlastne každý jeden štátny zamestnanec, ktorý sedí na úrade, alebo lekár, je pre neho a nie on pre neho, ja som... do vtedy nebude lepšie. Čiže, či ja som raz bol na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade a bola nejaká drsná pani na mňa. Bol sa ako s niekým, nie až tak zorientovaným, aby som mu pomohol. A... A ja, že čo na mňa vyskakujete, akože ste nejak slušne že však vy ste môj zamestnane, ja za vás platím. Kdeže ma, vypla ma vyplatíte? Čo? Čo? Že platím dáte, som ste vyplatená. Tak ako, ona normálne žije v tom, že ja som nejaký otrok, alebo čo, a ja musím na slovo poslúchať a tak, že toto fakt takové treba unormálniť. Uh, uh, Dobre, máme nejak dva e-maily, ale v podstate nič také. Čo by stalo za zmenk? No, tuto sa pani pýtala, že akým spôsobom vystúpiť a čo ďalej. No však, ale to, o tom sme sa bavili celý čas, tak ak nestihla začiatok, tak treba si to potom pozrieť z archívu. A buď dnes, neviem, večera, alebo zajtra, keď to tam kolega strčí do toho archívu to už nemá asi veľmi cenu opakovať. No dobré, tak e, máme posledných pár minút nejaké slovo na záver pani. Veď <laughs> <Teďko> môžeš. <laughs> Tak. Tak práve aj my zastávame taký názor, že my sme nebojovali proti tomu, aby bolo zakázané napríklad očkovanie na celom Slovensku že nesmie ano. sa očkovať. My sme zastávali názor, nech sa dá zaočkovať, ten, kto sa zaočkovať chce dať, ale aby boli zverejnené všetky uh, pravdivé informácie. Ano. To znamená, týkajúce sa Európskej únie, to znamená, že povedzme si všetky plusy, mínusy a ľudia rozhodneme v uh, referende. Nie, že teraz zastávame názor, že musíme vystúpiť, áno, my by sme chceli, ale všetko závisí na vás a preto... Vás na záver chcem požiadať, kto chce zbierať podpisy alebo podporiť peticiu je u nás na profiloch a taktiež na stránke www.inenoviny.sk tam si to viete vyhľadať. A, a... Samozrejme, podpísujte každú jednu peticiu, kde je vystúpenie z Európskej únie, nie len nášu, mm. lebo nevieme nikdy, kto to skôr dozbiera a bude väčšia možnosť na vystúpenie. A týmto chcem aj poďakovať teda aj, aj slobodnému vysielaču za umoženie tejto relácie, aj vám za počúvanie a prajem všetkým všetko dobré. Rado sa stalo, však ako sme slobodný vysielač, tak máte slobodný priestor na vyjadrenie. A druhý Peter. No a ja k tomu len dodávam hm. tak, že ak by chcel niekto naozaj tie petície môže kľudne aj osloviť e-mailom alebo e na Messenger. E nájde ma pod môjim vlastným menom alebo na TV Slovensko si nedáme môj e-mail dúfam, že si to stíniete, napísať pe.ruzinski.gmail.com pe.ruzinski.ruzinski.ruzinski.ruzinski.ruzinski. -e. Aha, tak pe.ruzinski. -e. Dobre. Mm -hmm. No a pošlem každému jednemu, kto bude chceť. E, tiež podpisujte každú jednu petíciu, neviete, ktorá bude úspešná, ktorá bude, bude môcť byť zrealizovaná, len dúfam, že to nebude tak, ako pri jednej že zbierajú petíciu za vystúpenie z Európskej únie a už chcú reformovať Európsku úniu, tak e, treba si dávať pozor. Ale treba podpísať každú jednu. E, netreba povedať, že nie, alebo čo. E, ak chceme žiť slobodne, musíme slobo žiť v slobodnom štáte a nie v nejakej diktatúre, ktorú nám určuje Európska únia a Brusel. Mm. Takže aj ja ďakujem Slobodnému vysielaču za to, že nám umožnili túto reláciu a spropagovať našu petíciu. Ďakujem za to, že ste si urobili čas počuli dvoch, s peťom, a vypočuli nás obi dvoch späťom a prajem vám pekný zvyšok v nedele. Dobre, ja ďakujem vám. A so mnou teda do počutia o 4 týždňa, až lebo o 2 týždňa budem na dovolenke, takže pekné leto teda prajem, no však sme na začiatku v podstate pravia z ním letných, tak všetkým pekné leto a do počutia o 4 týždne. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás, či iných ľudí, vašich blízkych, či vzdialených, a ak máte niečo na zvýša, chcete nás v našej tvorbe podporiť, Môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na Slobodný vysielač alebo na aj Moju činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní. Jednak môžete bankovým prevodom alebo cez Paypal poukázať ľubovoľnú sumu na podporu Slobodného vysielača alebo Mojej činnosti. Potrebné údaje nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve wwwsloboda v -odskovaní všetkým darcom, minulým, budúcim i súčasným, obzvlášť tým opakovaným. Z celého srdca ďakujeme. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.